slliures al llarg dels anys, Un pobl entre roques i estanys amb moritz L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. força dels que ja van marchat per no tornar am la llampenta dels cabúi encara estan per de mi som la gesta un ideal que s'avansa pas pas que si algun mai ens pren la llum calarem al foc d'ulls barrenços coscos de brads els luxos d'aquesta llarg per cuidar per treballar no cuerdendo ni comprant quan caura lo din pasto comprandran seu valor agaferen esforços mans per colleu nostra dama ja amors tani la llovia la terra passa una Per veure què hi és més allà, tot em fillaràs per sota i jouriré camin per el nord. Quan arribarem al cim serem eitats de cabir, haurem viscat som germans i que el riu sella la nostra sang. No era d'amer la terra despaïse lloca, les alvantes nostres fills, ni nei no emprats que les maquets, que no vadets que no hauran na rent. Canten paraules da sullilla i to, s'emporta brons la bronsa i no l'excèssion al duna revolució. Arrenca el motor duna Serra Gasol. Montagnes elevals, riures riures al dunt de gaire. la llavor, tenim la llavor i la terra passarà. Molt bona tarda, salutacions a tothom, com esteu? Un servidor, en Jordi Gallego, us saluda des de l'estudi de Ràdio Les Planes amb, aquesta, amb aquest inici de quarta temporada de l'Eco de la Vall, que com heu pogut comprovar si esteu escoltant la sintonia de Ràdio Les Planes al 107.7 de la FM o per internet a radiolesplanes.com, doncs és una sintonia nova, és aquest amacle, la terra per sembrar... Un himne eh, que es va registrar per donar suport a les manifestacions i a la plataforma Stop Jocs Olímpics, aquesta candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del Pirineu, i la van enregistrar l'IDé Sans i l'Àlex Pérez, juntament amb músics del Pirineu i d'arreu del país. És un himne que també ens el fem nostre aquí el programa i amb el que començarem cada diumenge a partir de les 5 de la tarda aquest programa. Doncs fa ja ben bé tres mesos que no m'asseia aquí a la taula de mescles de Ràdio Planes i per tant us demano disculpes si hi ha algun petit error, aquests petits lapsos d'uns segons entre música i música. Ja sabeu que l'ordinador i jo estem una mica uh, barallats i, i això de fer els clics i els doble clics perquè es reprodueixin els àudios mentre es està parlant S'està parlant, mirant el guió i tot, doncs a vegades és complicat i hem d'agafar una mica de rodatge i això és el que farem doncs, cada setmana, agafar rodatge per seguir doncs, aquest programa que em fa molta il·lusió de poder compartir amb vosaltres una temporada més i us confesso que he fet molts programes de ràdio al llarg de, de la meva vida però mai havia fet quatre temporades eh, d'un mateix programa i per tant espero que això signifiqui que hi ha coses importants a dir, que Uh, és necessari aquest programa i sobretot que espero que m'ajudeu a fer-lo i que puguem col·laborar uh, com ara doncs, uh, us proposaré i us comentaré Bé, doncs uh, com sabeu aquest programa s'emet uh, en directe els diumenges però també el podeu recuperar al podcast de l'Eco de la Vall que és l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org i avui porto un programa de molta actualitat perquè tenim una entrevista que vaig enregistrar el dijous d'aquesta setmana el dijous 15 de setembre amb en Josep Lluís Plana que és el president de l'associació de caçadors d'aquí de les Planes d'Ustoles i com sabeu hi ha hagut un conflicte entre les associacions de caçadors i l'administració per un una regulació que havia fet la Generalitat, un projecte de llei que no va agradar als caçadors i avui ho explicarem explicarem en què consistia doncs aquesta regulació que finalment ha hagut de canviar la Generalitat, ha hagut de canviar fent casa les reivindicacions dels, dels caçadors I, i per tant això és el que comentarem avui amb, amb en Josep Lluís Plana A la segona hora del programa farem un homenatge merescut al periodista català Josep Caballol Vilallonga, que va morir aquest mes d'agost, el 8 d'agost d'aquest 2022, i li vull fer un homenatge especialment perquè el vam tenir aquí. El vaig tenir aquí a l'altra banda de la Peixera, a l'estudi de Ràdio Les Planes, l'octubre del 2021, en que va tenir l'amabilitat de venir fins aquí a la ràdio fins a les panes d'Hosstoles per compartir una entrevista. Va acceptar la invitació del programa i van fer un programa molt xulo, on van parlar de comunicació, dels reptes, de la crisi ecològica, de periodisme. I avui us porto donc un fragment d'aquella entrevista perquè la pugueu escoltar, la puguem recuperar i fer-li aquest petit homenatge al periodista català Josep Caballol. I sense més preàmbuls, doncs us convido a que escolteu aquesta entrevista per acabar de conèixer una mica més els caçadors d'aquí de les Planes d'Ostoles, d'aquí de la Vall d'Ostoles, però també en general per entendre moltes qüestions certament algunes d'elles polèmiques o molt polèmiques i crec que és una bona entrevista divulgativa i que ens ajuda a entendre una mica millor eh, què fan els caçadors i això, sense més preàmbuls, us agraeixo que em vulgueu acompanyar i us dono les gràcies per deixar-me que us acompanyi. Vinga, comencem! Jaume! Jaume, home, baixa, que ja hem arribat! Però aquí no hi ha ningú de la caçeria. Eh? No hi ha ningú? Té les municions. Papa, vine, vine. La llet, les coses s'enreden... Oiga, què és per aquí? Perdó, us quedés per al jardí. Ah, Jaume, és per aquí. tirado eh, Cuidado, no tropecis, no et fotis de cap, no. que això seria pitjor, eh? Sí. Ay, ay. Buenos días! No ah. tenia ningú aquí. No? Buenos días! Perdonen, perdonen, buenos días. Buenos días. Jaime Canivell, aquí... Buenas. Por, por favor, Cuidado. podrían decirme dónde están los señores de la cacería? En el ojeo, naturalmente. Ya hemos llegado con retraso una permiso? pequeña avería en el coche Esto, ah, todos sí. los, mar, los marqueses también están Muy bien. En, en el ojeo no, no, no, no han ido por allí deben estar en el gallinero pero no me ha dicho usted que el señor marqués estaba allí marqués junior en la casa marqués senior en el gallinero, con permiso señor en el gallinero adiós, buenas adiós qué hermoso qué Más de 65 gramos, cojonudo. Este para mí. A ver la inglesa, ¿cómo se aporta hoy? Quieta, quieta. Y si no, dámelo. Me lo tomará aquí mismo. ¿Qué pasa? Esta no ha puesto hoy, señor Marqués. No puede ser esa huevo diario. Un momento. Mira bien. Que no, señor Marqués. Dame la gallina. ¿Y usted qué quiere? ¿No ha venido a cazar? Exactamente, Jaime Calibell. Yo soy el que da la cacería, pero el pues problema... Usted no es, da el... nada de nada. En mi casa las cacerías las doy yo. ¡Mi huevo! Ay, to to tome su huevo, pero... pero... ¡Largo de aquí! Sí, sí, sí, ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Yo el que doy ¡Váyanse! Cacería, ¡Por fuera! ¿sabes? ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Por, por, por fuera! L'avaria, l'ensaladilla, l'ou a la mà, que la caçaria no la dono jo, però a quin país vivim? Ah. El centralisme, el punyetero centralisme dels collons. Deixa la maleta aquí, aquí? i descansa. Ara jo vull escoltar el ferrillo i poso les coses en pla. Vaja si les poso. Mira, allà veig gent. a preguntar a veure si saben alguna eh? Ah. Molt bona tarda, Josep Lluís. Ah, bona tarda. Em trobo a l'estudi de Ràdio Les Planes amb Josep Lluís Plana, de Calsec, de Les Planes d'Ustoles, i avui parlarem de l'associació de caça d'aquí del municipi i d'aquest conflicte que hi ha hagut aquest estiu i fins ara aquests primers dies de setembre en relació a l'inici de temporada. Bona tarda una altra vegada, com anem? Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per acceptar la invitació de l'Eco de la Vall. I ara parlarem de, de caça i de caça, aquest conflicte, però també de l'associació, perquè qui no us conegui doncs, pugui saber més coses de, de com us organitzeu, com feu les batudes i tot això. Però deixe'm que et preguntin, a personal, com estàs visquent la situació econòmica en aquests moments. Tu ets treballador i tenim una situació d'inflació bastant potent. Et puc preguntar personalment com estàs visquent? Jo, bueno, de moment tinc sort, que tinc una feina estable i... Es nota, quan vas a comprar i aquestes coses, que tot s'ha pujat. Però jo, relativament, tampoc estic bé. Actualment estem bé. Aquí, la zona d'aquí, crec que la majoria de gent està bé. La majoria. Hi ha casos puntuals, però, és el cas puntual tampoc se sap. Però jo, personalment, no em puc queixar, la veritat. La meva dona té feina, treballa a Ipre, jo treballo també amb Vilalta de Mer, la gent d'aquí Les Planes ja coneix, en ti tot, que li diuen, el recuperador. Uh -huh. fem per recaire, saps? Recuperar com, fil, compra i venda de fil, de cartró, xatarra, el que sigui, i ara fa poc que hi vaig començar, fa un any. Jo havia estat sempre de transportista, però em vaig cansar d'estar fora de casa amb el camió. I ja tinc la meva dona treballa a treballar té feina estable, i nosaltres, ara, que hi ha gent, clar, jo crec que això es notarà d'aquí un temps. Passarà uns dies, després es notarà més, perquè ara, de moment, sembla que tot tira, però... Ah, ara ja diuen això de les hipoteques que pujaran i tot això jo crec que la gent li afectarà, però a la llarga. Uh -huh. Però de moment aquí bueno, només has de veure, hi ha molt de cotxe nou i molta cosa, vull dir que els restaurants estan plens. Vols dir? De moment <ríe> no ho sé. Em sembla que la gent també tenia ganes de gaudir de les vacances uh -huh. i, i passar un estiu després de la pandèmia i tot això doncs una mica... En fi, uh, amb tot el que no he pogut... uh, uh, havia pogut fins ara. Sí, bueno, que el cas el meu, perquè vam estar cada any marxàvem, amb la dona i els dos nens, tinc dos nens, i aquest any ha sigut el que hem tornat, perquè els dos anys de pandèmia no vàrem anar lloc i aquest any sí, vàrem dir, hòstia... I molta gent en raó ha aprofitat, i per poc que hagi pogut s'ha mogut, perquè, és clar esclar, digo, psicològicament la gent ha quedat molt tocada, eh? tancada a casa. Sí, sí, a més, en fi, ja ho vam parlar a un dels darrers programes de la temporada anterior, al mes de juny que vam fer un debat uh, sobre economia local en aquest context precisament de, de crisi ecològica i també uh, econòmica no només debut a la guerra d'Ucraïna sinó també doncs, a la transició energètica que ja veiem les dificultats que hi ha no? i ja vam fer doncs un, una tertúlia uh, amb tres veïns d'aquí del poble i vam estar parlant i ja apuntàvem doncs, a aquesta recessió que es ve anunciant des de fa mesos i que segurament doncs Uh, acabarà doncs, uh, declarant-se oficialment uh, el 2023, no? Um, però, en fi, uh, això en, en seguirem parlant perquè espero poder parlar d'economia també aquí el programa, no només de, de qüestions a, a ecologistes, que és una mica la bandera del programa, però no només, i, i ho fem des d'una visió molt àmplia. I... Um, i per això doncs, avui volem parlar de casa i plantejo només alguns dels temes que tocarem, m'imagino, no? la relació entre el medi ambient i la pagesia, perquè una de les funcions de la casa, com ens explicaràs, potser és doncs, evitar que aquests sanglases mengin la collita dels, dels, dels pagesos, també parlarem de la indústria alimentària i l'esport o la casa esportiva, de l'administració pública, de les propietats privades, que és on majoritàriament doncs, es fan les batudes, Um, en fi, de, de moltes coses. Um, I per començar, si et sembla, Josep Lluís, uh, explica'ns per què vau decidir fer aquesta, entre cometes, vaga de caçadors, que va ser un titular que us haig, us haig de uh, reconèixer que va ser molt acertat perquè ha criat molt l'atenció, perquè és una cosa estranya no? que els caçadors es declarin en vaga, però en qualsevol cas doncs, no heu, heu iniciat la, la temporada... Uh, i fins que avui no s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya uh, aquest acord amb la Federació Catalana de Caça, doncs vosaltres uh, us heu plegat de mans i, i no ho han a caçar. Quin era aquell conflicte i com s'ha resolt? Breument, per començar. Primer de tot, no era una vaga, perquè vaga fa un treballador que cobra i deixa de treballar. Nosaltres paguem per anar a caçera. El tema s'ha tret per les notícies i tot, tema vaga. Però vaga no, Clar. perquè una vaga la fa un treballador. Nosaltres no treballem, nosaltres paguem per anar-hi. Nosaltres ens vàrem plantar, bueno, Girona va ser la promotora i nosaltres, com a acotos d'aquí de la província, vàrem seguir el que va dir la majoria de Girona. Però vàrem ser Girona que va iniciar aquest moviment. I va ser perquè la Generalitat van treure una llei que es diu el 8.3, la gent deu a sentir molt a parlar del 8.3, però el 8.3 volia dir que nosaltres estem obligats a geolocalitzar les caceres, vol dir que dintre de la teva zona de cacera ho has de geolocalitzar tot, marcar la zona que cacaràs per poder tancar els punts d'entrada 48 hores abans de nosaltres anar a cacera. I nosaltres, la gent pot dir, home, però això està molt bé, perfecte, però el problema és que si nosaltres fem això, però algú ens entra a la cacera, ens tira plaques, ens fa el que sigui, va un caçador, li diu, el molesta, perquè ell, per exemple, és animalístia, no vol que es vagi a cacera, nosaltres no podíem fer res. Havíem de plegar de cacera. I nosaltres vam dir, si nosaltres hem de fer tot aquest moviment i si hi ha algú, nosaltres no podem, com a la persona que escolia col·li a la cacera, si us plau, no entris perquè hi ha perill que et facis mal... O, si truquem amb els Mossos, vinguin i diguin, és es que no li podem fer res. Com aquí les Planes, la gent suposo que sap que ens havíem trobat aquí a l'Oliveda. Hi havia una persona que no li agradava que la gent anés a cacera, perquè havia tingut uns problemes fa uns anys. I, és clar quan es nava a cacera, s'ha fet viral i tot, eh? hi ha hagut whatsapps així. Anava tocant trompetes i amb la moto i pitant i anant als caçadors. Sí, sí, això és ben veritat. déu nhi Sí, doncs, esclar, els caçadors, dèiem, al final no hi anàvem. Clar, té el seu risc, oi? Clar, no, perquè ell no volia que s'hi anés. Clar, la gent el que no vol és que em va fer un esport per disfrutar, una cacera, és que vingui algú d'això. Trucava amb els rurals de Mossos i no li feien res. I a més a més, ell, com si algú se li encarava, deia, ah sí, si sí, tu com tens una escopeta per mig d'arma i quan se vol bé i diu que tu l'has amenaçat, hi ha una denúncia, el moço el primer que fa, el moço és venir a buscar l'escopeta i retirar retirat el primers d'arma, a l'acte. És el primer. Clar, la denúncia, llavors s'ha de demostrar, però de moment tu t'has quedat sense escopeta, perquè representa que tu tens, has fet una amenaça, clar, però poder no, no t'ha, saps? Tu poder no l'has amenaçat, i es va decidir, per exemple, allà no hi ha casera. Doncs pues això es havia de tancar, però si ens trobàvem això, no podíem fer res. I la gent va dir, doncs, per què hem de fer aquest moviment? Hem de tenir tots aquests mal de cap, si igual si entra algú no podrem fer res. I es demanava que, vale, nosaltres farem això sempre i quan el que entri a dintre la cacera se'l multi. Perquè una altra cosa que la gent sap, suposo sap o no sap, és que som, per exemple, dels que anem al bosc, som els, som els únics que tenim permís dels amos. Perquè tots els boscos tenen amo, tots. I nosaltres, com a coto, tenim uns permisos dels propietaris, amb uns es paga per poder i no, amb altres t'ho però necessites el permís del propietari. D'acord, un moment, Josep, fem una pausa, perquè ja, ja estaves apuntant un segon tema en paral·lel, que ara ho parlarem també, sobre les propietats privades i el que és terreny públic, de l'administració, del municipi, i com afecta això, com, com deies, però rebobinant Has comentat, aquesta persona que vol interferir uh, per motius ideològics, però també ens podem trobar amb ciclistes, amb excursionistes, i aquesta nova, nova llei, o, o el canvi en la resolució que s'ha fet, uh, gràcies a la vostra pressió, la Generalitat ha cedit, i aquest punt 8.4... O 8.3, diu que el, el tipus de sancions per incompliment d'aquesta normativa doncs, és la que, d'alguna manera, dissuadeix... A interferir els caçadors no? no és que no puguin entrar sinó que si interfereixen d'alguna manera rebran una sanció i per tant el ciclista si, si veu que hi ha caça potser s'ho pensa no? per no haver de pagar una multa o l'excursionista també no sé si té aquesta funció disuasòria o, no. o no a veure explica'ns-ho no és així nosaltres si estem en una caceria del Senglar i es marca la carretera clar, tu pots entendre que aquell dia uns fan una excursió amb bici i vagin allà, perquè no se n'han assabentat, perquè això es penjarà, però igual, molta gent no ha, no d'estar pendent d'on es fan. Allà, és que si li dius, aneu al tanto, que hi ha a la cacera, saps? Llavors per la diu, tanto que passen uns ciclistes, però el problema que diguin, és la merda, diu, diu és tu que tens l'escopeta, diu, si em fas mal, la culpa serà teva, és aquest el problema. En l'incivisme, com també hi ha caçadors que també no fan el que han de fer. És la manera de... Ens hem d'entendre tots. Per mi, si passen per una carretera, hòstia, ves del tanto que estem a Cacera. No passa res. Si és un camí petit, ja un buscant bolets i dius, ves del tanto que hi ha la Cacera. Per lògica, el meu pare es va a buscar bolets, molta gent va a buscar bolets i hi ha la Cacera, el que fan és dir, hòstia, me'n vaig, per la teva seguretat, perquè un tiro no te l'han de tirar tu, però una bola quan marxa, marxa. Sí, sí, el mes de gener d'enguany al Maresme amb una cacera doncs, va morir precisament doncs, un, un ciclista... Bueno, va quedar perplègic. D'aquí d'aquí ve tots aquests problemes. Mm -hmm. Perquè això, com que va haver aquest problema, el, la Federació de Barcelona va dir ah, vale, doncs uite, farem això de geolocalitzar. Però no es va consultar tothom. Per tapar, com per dir, uite, ho arreglem així, saps? va passar. Aquell tiro no va ser... Es va tirar amb un porc. I va reboar i la va tocar. Esclar, i el que dèiem que trobo molt bé que s'hagi de marcar, però clar, si nosaltres ho marquem i la gent entra igual, a nosaltres, quin benefici tenim de marcar-ho? Si nosaltres resulta que hem d'estar tanto perquè hi haurà gent a dins la cacera o no podem dir i no entreu perquè estem a cacera. Per dir que la seguretat, el que deia la generalitat, la seguretat no existeix perquè ells diuen, marco, però aquí pot entrar tothom. Doncs no me diguis que m'ho estàs obligant a fer per seguretat. Ho estàs obligant a fer perquè t'han dit que ho fagis, perquè per seguretat no. D'acord, però, perdona, anem a concretar-ho, perquè aviam si, si ho deixem clar, perquè no hi hagi confusió. Jo he apuntat aquí textualment aquest punt 8.3, però no està dient que no es pot entrar, si hi ha una casera, està dient que no es pot impedir eh, el normal funcionament de l'acció de casa. Per tant, jo puc passar com a, a excursionista assumint el risc, evidentment, però no, no se'm prohibeix passar. Mm -hmm. Em bueno. diu que no puc interferir. No. Què interferiria l'acció de, clas, de no. caça? Bueno, interferir, clar, és com dir, interferir voldria, voldria dir que tu posessis traves i que estiguéssim cassant. Ara, per seguretat, si tu veus la senyal, de lògica tu saps que pot sortir un tiro allà. De lògica, tu ja no hi entres. No. Ara, és el que dic, si un té una excursió preparada i aquell dia es troba allà, per una carretera, és clar, els camins petits que la gent va a peu o va amb bicis, aquells camins els hem netejat nosaltres, els caçadors. Aquells camins no són camins d'allà. Una cosa és una carretera de pas que tu no la pots tallar, no, tu no pots prohibir a ningú passar per una carretera que va d'una casa a una altra, per exemple, encara que facis cacera. Tu ho senyales, doncs clar, imagina't, a vegades fem caceres per aquí les planes, i allà hi ha una casa qui viu gent. Tu marques allà la carretera... Aquí, el meu pare és que viuen aquí a Calsec, la gent dels plans sap quan es fa caçeres marca, però esclar, el meu pare, si ve de comprar, passa per la carretera, amb el cotxe. M'entens? No, no vol dir això ara. Els caminots, corriols, que a més a més, hi passen ciclistes, i passa tot pel bosc, clar, no he netejat un camí. Els camins no el netegen els, els del sanglò. Això és una altra cosa també afegida, que també és, són coses positives que, que feu els caçadors, que també està molt bé recordar-ho, no? Però, per tant, per entendre'ns, hi ha un règim sancionador que ha d'afavorir la seguretat tant de uns com als altres. Això és el que ha dit, que és el que demanàvem i és el que han escrit el DOC, que en principi és el que ha de passar. També diuen que hi haurà un número de telèfon per si tens algun problema, com ens havia passat allà a l'Oliveda i això, que poguéssim trucar a una autoritat perquè vingui. ¿vale? Fins ara això no passava. Això és el que han dit. Lo que nosaltres volíem és que, com a mínim, continues com era. D'acord. Que Vale. Jo no he d'estar obligat... A... a més, el problema de, també d'aquí és que els propietaris, això ho del pagès, us t'avisen i diuen, hòstia, com m'han enxafat el d'això, veniu. Vale, clar. jo si me diuen el divendres, m'ho han enxafat, i jo he assenyalat una cacera, perquè havies de fer 48 hores abans, en una altra zona, jo no puc anar allà. Jo estic obligat a anar a un demarcat de la cacera, perquè ho havies de fer 48 hores abans. Clar, millor. 48 hores després, aquells porcs han marxat i estan xafant amb un altre costat. Això la cacera es decideix molt entre divendres i el dissabte al matí, a vegades abans de començar la caça, es decideix on es va. Segons com ha mogut el porc. Segons les indicacions que teniu dels veïns, pagesos, gent que hi viu... Els gossers que van a mirar-ho... Clar, si tu has marcat 48 hores abans i dius anem allà i resulta que no n'hi ha cap, què hem de fer? Anem allà. I nem i ens estem allà esperant perquè ja sabem que no hi són, que som fora. Sí, per exemple, si havíeu decidit anar al Coixacabre, que és una zona... Bueno, no, nosaltres és aquí dalt, Mas nou, nosaltres al Cotro de Mer, al Cotro de les Planes, arriba això d'aquí a Masnou, aquí sota la Salut... Em referia a això, al Coixacabre, aquí a la Salut, entre la Salut i el mas nou. Clar, si decidim anar allà i resulta que ja no hi són... Us avisen de Cogó i us diuen, aquí hi ha una moguda... Ens han xafat, el que sigui, una casa particular. Allí, amb el Teixidor, ara hi van que d'anar li rebentaven al jardí, aquí sobre el cementiri. S'hi va anar, i es va matar un, es van fer córrer, però al cap de dos dies tornaven a anar. Clar, si tu estàs en un lloc, has marcat anar a lloc, tu no pots canviar. És vale. eh, el que deien ells. Vale. No ens enredem massa amb, amb, la, amb la llei aquesta, perquè eh, jo crec que serà més interessant parlar de l'associació i de com, de com funcionen les batudes i altres coses que comentarem, però sí, per, per tancar-ho, per tant, eh, heu de comunicar amb 48 hores la localització o no? Ara no. ara no haver sortit el doc no és una cosa que una reivindicació que també heu guanyat. No, és que és la que volíem i que en cas de que hi hagi un problema dinta la batuda serà sancionada la persona. Podem avisar mossos i rurals perquè vinguin d'acord. Fer fora aquella persona, sancionar-la que al final és l'única manera sancionant és l'única manera que n'aprenem la gent. és el que s'ha aconseguit, que és el que es volia? Mm -hmm. No es volia res més. D'acord Va, doncs, ara... Eh... Deixa'm que, el, que et pregunti cosa sobre l'associació. M'has dit abans que vau matar 180 senglars, més o menys, la, la temporada passada, i que sou unes 30 persones. No, eh, socis. socis. Llavors en som més gent, perquè es fan passes de temporada, ve molta gent de fora, de Barcelona i això, sort, perquè és clar. el problema aquí és que cada vegada hi ha gent. Si tu vens de les planes... Jo represento que sóc dos joves, jo, en Carles Massaló, en Mia Mates, en Jeff Frank, en Robert, Robert Frank, som joves i tenim tots 46, 47, 48, i som joves. els joves. ja la gent ja de 60, la majoria són retirats tots. Però heu parlat amb joves? Suposo que alguns tindreu fills... Sí, però jo, per exemple, la caça és una cosa que s'està considerant com... Estem a la premsa, eh, últimament. Bueno, i és una cosa que dius, bueno, vas a matar... Això del senglar és diferent, perquè és un animal que fa mal. Però, per exemple, la caça petita, jo, per exemple, jo no vaig a la... jo el senglar no hi vaig, jo me n'encull, però jo no hi vaig. Jo vaig a la becada. A la becada. És un ocell, mm -hmm. saps? I, és clar, si tu mires bé, aquell ocell no fa cap mal, pobret. Però jo ho he fet tota la vida d'anar-hi, per això m'agrada. Però jo no li estic inculcant al meu fill, això. Com anar a pescar, sí, perquè anem a pescar, que és un esport molt diferent perquè deixes anar el peix i ja està. A la caça és diferent. El senglar i això, sí, és que és molt... És un altre... És diferent. Però, esclar, el jovent, el problema també és treure el permís d'armar avui en dia. Vale. El, ara parlem de les armes, que també m'interessa, però per acabar això del, de, dels animals de la fauna, eh, tenim senglars, conills, cabirols, els guineus o les guilles... Eh, clar, hi ha molt de... Conills no gaires, eh? Però... El, Quins permisos heu de demanar? Què és caça major? Què, què no ho és? Podeu caçar el que vulgueu? Com, com està això més o menys regularitzat? La caça major l'has de fer en grup. S'ha de fer dintre de quan es fan les batudes. No pots anar a fer caça major tot sol. No es pot fer. Tu no pots anar amb a caça major. La caça petita és tot el que és petit per mes de matar. Això, és, això aquesta caçera comença el 12 d'octubre, però... La Casa Major es comença al setembre i acaba, em sembla que és el, abans de juliol, mar, gener, febrer, març, març o abril es va a la Casa Major perquè n'hi ha molt de por de senglar i és una cosa que es necessita. A més a més, llavors es fan permisos especials per anar a fer batudes a l'estiu. Quan alguna persona diu que li xafen el camp, si va, que van bueno, al camp el xafen perquè la gent d'aquí ja ho sap, puges des de mer i veus el camp d'aquí baix, de, això de d'aquí de la Pirene, i estan tots llaurats al camps dels senglants. N'hi ha molts, ho xafen tot. El meu pare va plantar enciams a la casa de Calcec i se li van menjar els anciams allà a l'hort. Van anar a rebentar-li l'hort a la casa, al costat, eh? Els veu els vespres. Si et sembla, escoltem un àudio que correspon al programa de, de TV3 que es diu Tot es mou i que parlava de quants senglars... Ja, Catalunya i després, si vols podem arredonir aquesta xifra o comentar-ho. Anem a veure quin és la situació, cos uns ensenyarem per aquí. Ara mateix a Catalunya s'estima que hi ha, mireu, 200.000 sanglès més o menys que hi hauria ara mateix a Catalunya. I això són molts més que altres anys. On estan més aquests senglars? Doncs mireu, sobretot estaria en aquesta zona, de les zones de les comarques gironines, l'Al-Empordà, la Garrotxa, aquí és on més senglars hi hauria, el Gironès. Penseu que en aquestes zones la densitat pot superar els 15 senglars per quilòmetre quadrat. És un tros de quilòmetre per quilòmetre, més de 15 senglars. Tot i que la mitjana, tota Catalunya és de poc més de 8, pràcticament 9 senglars per quilòmetre quadrat quadrat, Penseu que vint anys enrere estan parlant de tres senglars i mig per quilòmetre quadrat. I ara mateix tenim zones amb més de 15 senglars. Per quilòmetre quadrat. Fa uns anys veies un senglar, en veies dos, però ara, ara veus una autèntica família de senglars quan en veus un en veus vuit de cop.ven a tots ju. I què passa cara amb aquesta aturada dels caçadors perquè els caçadors haurien d'haver començat les batudes. Les a principis a principis de setembre, concretament aquest diumenge no han començat I això què vol dir Doncs que hi haurà seg segurament' 67.000 senglars que haurien casat que no els casaran. Estem parlant d'això. Eh? L'any passat, el 2021, es van caçar 67.000 senglars. Si ara no els caçen o no en passen una part perquè no comença la temporada de caça, doncs això són senglars també que es reproduiran. I, per tant, no, no és que hi hagi 67.000 senglars més, sinó que això doncs, eh, pujarà exponencialment. Doncs aquest és l'àudio de totes mou, d'aquesta setmana. Em penso que era el, el set eh, setmana passada el 7 el 8 de setembre que ens deien aquesta xifra de 200.000 sanglars per quilòmetre quadrat jo això no, no, no, són, són masses no pot ser alguna cosa ho he apuntat malament o, o no ho he escoltat bé són 200.000 a tota Catalunya sí Vale, sí, va. perquè a 200.000 per quilòmetre quadrat pensa que, que aquí a les planes estaries visquent al mig dels senglants. N'hi ha, ha molts per notants. 200.000. Tu m'has comentat que n'heu caçat uns 200 aproximadament i en total a Catalunya, entre les diferents associacions, quan se'n poden caçar? No sé. Ara da, aquestes dades no els tinc. Ens, mira, vam fer una trobada aquí dalt al Parc Natural i ara no me'n recordo exacte, però et diré, per exemple, el Coto de Santa Pau L'any passat va passar en xama, va passar de 1.000, un o sol. val Perquè un dels arguments, diguéssim, eh, que, que compartiu normalment és que han feu una funció per regular doncs, a, a aquest accés de, de fauna, que considereu que és excessiu i que és una manera de regular-ho. Però, clar, si n'hi ha 200.000, i a l'any, quan se'n poden caçar en total? Hòstia, és que ara no me'n recordo, però se'n van matar molts, eh, Eh, es, nota, es nota quan s'hi va. No és la solució eh? Jo sóc caçador. Bueno, jo el no vaig pensar. però no és la solució? Eh? Això és molt difícil de solucionar actualment. però és clar, sempre redueixes. però la solució la solució no la saben ni ells. perquè és, ara és una plaga ni ells, qui vols dir? ni, el governs, ni els governs, perquè és una plaga o sé sigui, si ha sentit això allà a Collserola i això aquella dona que li va mossegar el cul que va sortir, un altre que tenia un meló a la moto i li van xafar la moto per treure-li el meló ah. s'han sí, apropat bueno, s'han apropat perquè això és, com això és com els coloms un de tenen un menjar segur un de hi ha gent hi ha bessures, hi ha menjar els estornells abans marxaven, ara es queden es queden les ciutats qui hi ha menjar? el porcs és un animal que sap i es va agafant confiança i la confiança porta agressivitat perquè ell vale, per ell és normal i si tu el vas are fora diu no, si això és meu. clar clar i a més els processos urbanístics també li han, li han menjat terreny encara que hi hagin zones bueno, eh? perquè ha crescut molt o porc una... n'hi ha molts una de les molts. N'hi ha, ha molts. Una de les imatges que, que es va fer bastant viral aquest estiu va ser un, penso que cada cadaqués pot ser, no? que van entrar fins a la platja i també per allà, i clar, la gent escandalitzada, li va fer un cop a un, a un nen o una nena petita, el va mossegar, i clar, tot és un drama, però eh, a, a, a, a, deixa'm anar que faci una mica bandera també de, de la protecció de, de, de la fauna no? salvatge perquè a nivell global el 90% dels mamífers... Uh, hi ha hagut una reducció del 90% de mamífers en tot el món. És una bestiesa. En els últims 40 anys, o sigui, de cada 10, 9 uh, han desaparegut. I, per tant, el, el volum, això, parlo de volum, eh, no d'espècies de, no diferents, és una cosa que anem, que anem cap a l'extinció de moltes d'aquestes espècies, no? Però això no treu que hi hagi doncs, aquest problema amb els senglars, que n'hi ha molts, no? Perquè no té un depredador, segurament, o quin, quin és el motiu de que s'hagi desenvolupat tant? Perquè també hi ha una altra qüestió, que és a, a aquest encreuament, que no se sap si no hi ha gent d'urbana o què, doncs que es van creuar amb un porc i, per tant, sembla que es, té més cries, no sé si el vietnamita o quin... No, amb porc de casa. Hi havia gent que tenia porcs sueltos. I es va, sí, i es van creuar. Abans, un senglar, abans aquí... Mira, l'altre dia em parlàvem amb en Miamates, la gent d'aquí ho coneix, tothom, i abans ell anava a cacer, eh? i abans per matar 20 porcs en una temporada <ríe> era difícil de matar, 20 porcs estem parlant ara de 200 eh? aquí, abans del senglar, el senglar autèntic que a vegades també s'haurà gent jo podria entendre menys que ells, però expliquen coses que això, que si uh, és culpa de que l'agricultura ara és més hi ha més agricultura, el poder regar i tot hi ha més, més cosa per menjar però és clar abans un senglar criava una vegada a l'any i portava una o dues cries ara crien tot l'any com un porc de casa en porten 8, 9 i 10 en treuen es maten porcs amb les potes blanques està ah, no. creuat de porc els porcs abans eren ara aquí no es pot veure però eren tenien l'esquena, la gent d'aquí ho sap tenien una esquena dreta com un gabinet i eren ja peruts, i amb el morro i d'això, ara abans era impossible fer embotit de, de senglar Ara, a maten porcs i porten quatre dits de grassa. Una truja pot portar quatre dits de grassa d'un senglar. Un senglar abans d'aquell temps, de la grassa oblidat'. Ben dur, no? Home, eh, menjat un porc a la brasa, com fas ara, mates un porc de 25 quilos i pots fer carn a la brasa amb un senglar abans, però has necessitat una radial per tallar-la. Vull dir que la mescla és que la gent, bueno, jo ja et dic, Anar, això tothom... N'has llegenda urbana. Ara els ports crien molt més, però molt més. Molt. És que crien tot l'any i porten 8, 9, 10 segons l'època. Si és un any de molta glada que tenen menjar, castanya, que, que tenen més menjar i més aigua, per exemple, diuen, diuen els que entenen... Això, això, a més a més, ho van explicar els del Parc Natural, eh? que aquesta gent és el que es dediquen. De de, sí, de la garrotja Vam aquí, això del Volcans, vam anar, perquè estem dintre del Parc Natural. A Can Jordà si sí, sí, van anar aquí eh, hosti, com es tenen una casa que és d'això del parc natural que és de la cacera i ens varen estar explicant que això l'any que es nota que hi ha sequera i hi ha menys gla disminueix els porcs que es maten Ells, clar, cada any, nosaltres cada cacera s'han de marcar els porcs has de dir els porcs que mates perquè a més els venem com a carn de consum es venen però tot s'ha de fer detallat has de fer-los un precinto i tot això això és bastant rigorós, oi? Sí, sí, sí abans, clar. Ensen... Abans, abans... Bueno, és que abans mataven tants pocs porcs que la gent que anava a cacera corria per anar a buscar la seva part del porc. Es matava, es partia el porc i tots els caçadors estaven esperant la seva part de senglar. Ara, ma, tu pensa que si cada setmana mata 5-6 porcs, sobre, eh? quedes de senglar fins... Abans de n'hi havia que els venia als restaurants. Això no es pot fer ara. No es pot fer. Nosaltres ara, entre particulars, que no es ara. podria fer, també ens en donem... Te'n pots quedar, tu, si vols. Ara et preguntarem, imagino que no es pot vendre els restaurants pels parells de, de les malalties clar, clar. i tot, que ara en parlarem, però abans deixa'm donar una dada, perquè la cabana porcina aquí a Catalunya és de 8 milions, que és una bestiesa, o sigui, que, que som 12 milions d'habitants, de, de persones, doncs tenim 8 milions d'aports que, clar, eh, en fi, és un problema molt greu de, de contaminació pels porins... Som la granja d'Europa del maltractament també animal, en fi, eh, a més som, som per exportar no? en, en gran quantitat i per és un negoci que, que l'hem qüestionat molt des d'aquí que trobo que és un problema molt més greu que el de la caça, no? Um, i després po podem parlar dels principis ètics en relació a la caça i de la caça esportiva i la, de, la, la, la que feu vosaltres, etc. però, clar, aquest, aquest és un tema que no podem obviar, no?, que, que les macroaranges són un problema de veritat i, per tant, aquest problema que comentàvem de les malalties on realment pot ser molt potent és en una d'aquestes granges on una superbactèria doncs, passi per on vulgui sense que li afectin els antibiòtics i, i totes aquestes qüestions i creir doncs, un problema si després, a més, hi ha una zoonosi, no?, que esperem que no passi, però, en fi, que la, la pesta porcina principalment és a les granjes, on, on on es pot incubar més que el bosc amb un senglars, no m'imagino? O, o eh, científicament segurament. no és així? Eh, segurament segurament pot venir a través dels senglars. Per això també diuen que la cacera va bé, perquè es van eliminant. Però lo el més fàcil, que jo et dic que soc caçador i això pot haver s'ha de ser coherent. Lo més fàcil que és que vingui per carretera, la pesta porcina. Eh? el més fàcil. però és clar tot hi ajuda, m'entens? El senglar és un animal que està suelto. suaelto. El control amb camió es pot controlar el porc. El bosc no el pots controlar. Però és clar si el problema és que si hi entra un porc, és clar això ja està a Itàlia i ja està a França, a França ja n'han tingut. Alemanya. Per això el de creuar-los és una cosa que... Bueno, això, això va passar i ja, ja no. ara ja no es creuen. Ara ja, entre, ja és diferent. És que el, el que ha vist un senglar d'abans, i veu un d'ara, eh? no tenen res a veure. Eh? Abans d'un senglar era impensable, s'han matat senglants de 140 quilos. 140 quilos, un senglar. Abans d'un senglar, un senglar de 50 quilos era un monstru. Ah, ara es maten porcs, 70, 80, i de 140 s'han anat mort. Val, però deixem tornar a aquesta dada perquè a vegades jo crec que us eh, dimonitzen molt, i en tot cas si hem de dimonitzar algú eh, són les macrobranges, perquè posem l'exemple, parlaves de 200, 200 senglars, heu matat vosaltres. D'acord. Mm. Vale. Bueno, pensem que Olot són 14.000 porcs cada dia, la capacitat que té Olot Mids són milers i milers i milers cada dia, cada dia, cada dia, tot l'any. Per tant, el, el risc Uh, el veig més, més allà, tot i que està, està molt controlat, sé que es controla molt, uh, no dic que no ho facin d'una manera segura, però uh, en fi, uh, clar, quan juntes a tants porcs, doncs, pot ser que, bueno, que salti, no? En principi venen de granges d'aquí, que la granja està controlant, no surt de la granja si hogués hagués algo. el problema és que si un sol porc té la pesta, alguna zona, s'ha de matar tots els porcs de la zona. Uh -huh. Ja es va viure, no?, als anys 90, i el, dos, i el 2000... Però... Clar, aquest és el problema, això és el que es tenia por. I també és com dir, també és una cosa que van fer força, clar, que varen dir, doncs pues, home, pel senglar, el, que anava bé, que se, quan més senglars es matin millor, perquè és que el que s'era no solucionarà el problema dels senglants, ni dels accidents de cotxe, perquè aquesta zona és, és dia sí, dia també de senglants, perquè n'hi ha molts, és que n'hi ha molts. Però esclar, la cassera no solucionarà, però ajuda. Sobretot el que més ajuda és quan un pagès té una zona tancada i té els porcs, tu no els mataràs tots, però els fas marxar. Canvien de lloc, els fas marxar. Si tu, mantens, els, els aforagites, esclar, si no els hi diuen res, els porcs estan allà dins i van, van fent. Esclar, els aforagites, matar-los a tots és impossible. És que és impossible. És que... No, i tampoc ho desitjaríem, no? Superso no, que... clar, bueno, és que vulguis anar al caçador també, diuen, és que ho fem ja et dic, amb això, ara si em sent algun caçador dirà, estic, ja et dic, és que ho fem perquè ho fem pels altres, no, ho fas perquè t'agrada anar a cacera bé. no, saps, això s'ha de ser sincer, no es va a cacera el senglar per, per ajudar a tothom, es va a cacera el senglar perquè t'agrada anar a cacera perquè sí, no avui en dia ajudar això d'ajudar està molt perdut saps, m'entens? t'ha d'agradar, però agradant fem un, un benefici a més a més, el que dèiem netegem els camins, tot això el bosc si el bosc no hi hagués els caçadors, ningú iria a buscar bolets al bosc, eh? Perquè el bosc estan bruts, perduts i tot. Es passa ben bé pels camins que hi ha netejats. I netejar els el camins ho fan els, els caçadors. És es que no ho fa per ningú més, eh? Perquè ningú se'n va a netejar. Estem parlant amb Josep Lluís eh, Plana, perdó, Josep Lluís Plana, de Calsec, de les Planes d'Ustoles, tot i que... En... Jo visc a Mer. Ell viu a Mer, i hem comentat moltes coses. Si et sembla, escoltem un altre, un altre àudio que porto preparat. En aquest cas, ens n'anem fins a la vall de Camprodon, de la vall d'Ostoles a la vall de Camprodon, i escoltarem un ramader d'allanars que ens deia això fa uns dies a través dels micròfons i les càmeres de Corissa. Les rates o els porcs senglants, si els tinguessin dins un despatx i si els hi cardessin els ordinadors i els hi pixessin el cint dels papers i els hi borriguessin els fils de l'ordinador i arribes al matí, ostres, no tinc internet perquè un porc senglant se m'ha cardat la fibra òptica doncs poder, poder veurien no? de què va això, això és el mateix, això no és la fibra òptica, això és el menjar de les meves eugues, i les meves eugues és el meu menjar i el menjar dels meus fills, i això mm -hmm. és el mateix, vull dir... L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs aquest és en Joan Moret, un augacer d'allanars, que té eugues, una professió doncs, realment en extinció també, perquè molt poca, molt poca gent, molts pocs ramaders tenen cavalls i eugues, al Ripollès o a Catalunya, al Pirineu, en queden molt pocs, i clar, deien d'aquesta manera tan original eh, doncs que aviam si els senglars entressin als despatxos de Barcelona o de segons quines administracions, doncs, eh, evidentment doncs, ho volien d'una altra manera, no?, el, el problema, i això és el que li passa bé ell quan els senglars doncs, el, li destrossen el, els seus prats, que és on van a, a pasturar les seves eugues, és un exemplar molt clar, té la seva gràcia, però... Té la seva gràcia pel que, pel que no l'afecta. Clar, perquè és la seva feina, no?, i, i és, el seu, és la seva forma d'alimentar el seu bestiar. El problema és que, normalment, els que fan les lleis no viuen d'això, no estan a dintre del medi rural. Amb la pesca, que et dic que som de la pesca, que hi ha una associació de pesca aquí Les planes també, de fa molts i molts anys, que ara també som cada vegada menys gent, que tot, tot costa això, saps? La mainada no costa molt que el jovent se rii pues passa això, que el que fa les lleis no està dintre el medi rural a Cacera això, quan els de Girona van anar a la reunió de la Generalitat el primer que els van dir diu: Iam, qui de vosaltres va a Cacera o ha estat mai a Cacera al bosc i va haver la, la secretària de la, la Generalitat que va dir jo quan era petita havia anat amb el meu pare però ningú havia anat mai a Cacera ningú sap el que és la Cacera tu no pots aplicar una llei quan tu no estàs visquent allò ja és com ecologistes i això, sort qui són, eh? Sor qui són, perquè s'ha de serí. Pues clar, ningú vol carreteres a costat de cada seu, però pujar camprodones que hi ha sí que els digrada. Vă, si ha d'anar per carretera, no? Bueno, també pots estar en contra fins i tot de les estacions d'esquí, segons com caminar, a fer caminates m'entens? La gent tothom ara tot, la tots volem aire recondicionat, tenir a veure, tenir congelador, però ningú vol que passi a la línia a la mà ni jo pel costat de cada seu si passa perllà, pel poble del costat és igual, però si passa pel meu, no ho vull ah, però si passa pel del costat ja està, no passa res, hi ha la gent som així, la gent som així, som egoistes de mena això la gent el que di que no, és, un serà més o menys per la gent, el que no ens afecta és que això és com la guerra d'Ucrània al principi, tot el dia estava a la tele ara si no mires per internet t'enteres ben poc del que passa ara torna, ara torna perquè estan fent una reconquesta sí, això diuen, això diuen vale? però és com tot surten això gent que passa gana les, quan hi va haver-ho de Somàlia tot això. sortia els primers dies però el problema es queda allà i nosaltres ja no en parlem perquè la gent bueno, som, som així. Sempre set així i sempre serem així precisament aquests dies um, aquests dies s'està parlant també d'aquest nou estatut de dels municipis rurals, que no sé exactament com funciona això, i d'un nou Consell Assessor, eh, també sobre els municipis rurals de menys de 2.000 habitants. I, clar, només per coordinar tot això ja, ja és una feinada. I al final doncs, no s'acaba escoltant a la gent. No? En aquest sentit, vosaltres heu tingut la capacitat organitzativa de fer-vos escoltar. També vau tenir aquella votació doncs, molt unànima Pràcticament al 100%, 100%. Uh, us vau posar d'acord per fer doncs, aquestes demandes. La Generalitat sí que us ha escoltat, en aquest cas, ha cedit, tenir un acord bo, però clar, hi ha moltes altres coses que s'han de seguir transformant, no? Va ser Girona. Girona va ser el que es va plantar. I a través de Girona els altres van... es va posar tot Catalunya a favor de Girona. Això és Catalunya, no és nivell estatal, eh? Per ho tinc clar, Catalunya. Ara, per cert que és una cosa, bueno, Ràdio els Plans, que ho tragui sigui, però no es, no, es va decidir on no anar a cacera, però hi va haver una colla, que a més es pot dir la de Susqueda, que van anar a cacera. Ja. I van matar, i van penjar fotos i tot. I això és una cosa que es troba... Els que s'han respectat ho han trobat molt lleig. Bueno, són de la selva, no? De... Sí, bueno, és igual. Era Catalunya. Nosaltres estem la Federació de Girona. Ja, havies... de Girona. Sí no, tot I tot Catalunya va dir que no s'hi aquí. Les Planes, Santa Pau, Sant Feliu, Sant Esteve, Anglès... Ningú va anar-hi. Ningú dels que deixo. I l'altre dia van els de Susqueda. I van anar, nada menos, i van anar el dissabte i dilluns i van tornar. Bé, bueno, és una cosa que jo ara això ho faig com a crítica personal, que ho trobo molt malament. Mm. Que és una cosa que, clar aquí no s'hi va anar. Ganes de que ser, eh, tenia tothom. Però ho han respectat per aconseguir. Perquè s'ha aconseguit això. És que el problema és que tot això no és només això. La Cacera està reivindicant moltes coses i la Generalitat, sí, ja ho farem, típic del polític, sí, ja ho farem. Però aquesta vegada van dir, vale, sí, ja ho fareu, no. Hasta que no estigui firmant no hi tornem. I per això varen quedar Hosti, van pensar, aquests no ho faran. Va començar, no s'hi va anar. No s'hi va, no s'hi va. S'hi va ajuntar a Catalunya i al final han claudicat. Tot i això... El 8.3 és un, dels, un de, de les parts. un altra part és l' del nucli zoològic, això per això bé a nivell estatal i és més difícil de solucionar. Molt breument ens ho vols explicar ja ha viu que el que té més de 5 gossos es va dir com animal domèstic, sense que ser en irrerer, tu si tens més de 5 gossos, els has de tenir. Si no tens permís de criança, de criador o tens unes instal·lacions adequades, et se et considere nucli zoològic. nucli zooològic vol dir que has de tenir una unes instal·lacions com si tu et dediquessis a, a negoci. Yeah. Per exemple, els, els, els gossers del senglar tenen molts gossos, perquè anem al senglar, però ells no es dediquen a vendre gossos. Els tenen ells, i els ho han de pagar ells. Ningú els ajuda. És clar, si els obliguen a fer un nucli zoològic, primer, si no treus el permís de criador, els has de castrar. Un gos castrat no és el mateix que gos sense castrar, per tant que yeah. Això d'entrada, primera... que Tu no ho tens com a negoci, al contrari, els hi és un gasto, un gasto molt gros, perquè els han de mantenir. T'hauràs de fer una caseta amb les... Has de tenir, que normalment aquí ja els tenen bé els gossos. El que, per exemple, la Federació ens va recalcar també és que fins ara, si eren menys de 20, operaven perquè hi havia hi ha hagut denúncies. Per exemple, si algun veí sent uns gossos o no pot veure i sent uns gossos pot dir aquell, i va a més de 5 nucli zoològic. No el tens? Molta. Clar, però si això tu tens els gossos ben cuidats... Però no ho han negociat, si han de, 5, han de No, perquè això és a nivell estatal. Ara s'està negociant, perquè, bueno, i ara ha sortit, sap, sí, si ha, ha, de... ha aquesta de Podem, sí, que Podem i SOE no s'entenen... Van, van estar animal. Van estar animal. Sí. Però volien deixar fora el, els gossos de casa precisament per això, hi havia ah. pressions... De... El SOE deia que sí, però altres diuen que no. La llei s'ha aprovat. De moment els gossos, els de casa, no queden ni esclosos. Personalment jo crec que segueixen 5 gossos i haurien d'entrar. No. I amb tota la diferència d'un sí. canitxe o un no. chihuahua que, que estigui que... en un pis d'una ciutat, que no té res a, que a veure, no? res a veure, no? La diferència és que Girona i tot, la federació ho va dir. Hi ha hagut denúncies que ells les han parat. Hi va haver un, no varen dir el cas, un coto, que van trucar el president, com si em truquessin a mi i diguessin tal persona se l'ha denunciat. Diu... Què hem de fer? Aquest, denuncieu-l, perquè els té malament els gossos. No els tracta bé. Nosaltres som els primers. Que, jo, si algun gosser d'aquí, de les Planes, no tractés bé els gossos, jo seria el primer de posar-hi mal denuncia-l. Com qualsevol dels d'aquí, les Planes. Aquí els gossos dels caçadors d'aquí, si els veus, hosti, cada dia els hi porten menjar, tenen aigua, tenen... Ara, les instal·lacions, clar, no tens unes instal·lacions de, de negoci perquè val una fortuna, però els atens. Si tu un gos està ben tractat, està ben tractat. Allò de deixar-lo sense mans... No, home, no. Aquí ja els hauries de veure quan comencin a casera. Semblen botifarres. Estan tots gordos. No corren, perquè tothom d'aquí els té... Els té bé, els gossos. Clar, si fóssim... Seria... Jo, jo seria el primer de posar-me en contra d'un que maltracti. Jo tinc tres gossos, tres setters, perquè vaig a la becada. A la meva mare els hi don... Bueno, la gent ja ho sap, ensam-ho molts. Li don llet per anar a dormir. No. Saps? Els tenim com gossos de casa, de casa jo. Però esclar, un que té dinou gossos per anar al senglar, no els pot tenir com jo, ja ho entenc, però tips oh, i menjats i nets i els hi treuen... És una despesa, està clar. Esclar, és una despesa grossa i s'ho paguen ells. Esclar, com aquesta persona li pots exigir que pagui uns impostos com si ells es dediqués a un negoci? Um, un, alt, un altre tema. Um, continuem parlant amb en Josep Lluís a l'Eco de la Vall, el primer programa d'aquesta quarta temporada aquí a Ràdio Les Planes al 107.7 de la FM i també a radiolesplanes.com. Estem parlant d'aquest conflicte en, amb els caçadors i l'administració que s'ha resolt positivament, però, clar, també hi haurà molta gent, ara més o menys amb el tema amb aquesta nova llei de benestar animal, trobarem amb, amb molta gent que és vegana o que pensa doncs, que la caça estava bé pels caçadors-recolectors d'una altra època de la humanitat, però que avui en dia doncs, no hauria d'existir. Uh, per suposat, evidentment, jo penso que no ha d'existir la casa esportiva com aquesta que es fa doncs, als safaris d'Àfrica o, o inclús aquí també a, a la península ibèrica on es poden matar 200 cèrvols en un cap de setmana no? I, i aquests cotos privats on van a fer negoci i en fi, és una bestiesa. No? Hauríem de cuidar doncs, a, a aquesta fauna perquè, com deia abans, ens en queda cada vegada menys. No? 90% del volum de mamífers a nivell mundial ha desaparegut per causa d'aquestes activitat humana en, en molts àmbits, no? No només la caça, sobretot amb, amb, amb els canvis dels de us, usos del sol, deforestació per, per cultiu, sobretot, no? Llavors et pregunto, eh, Javier, què penses tu de, dels animalistes? Perquè aquí el... Als Ripollets, per exemple, tenim un santuari on també doncs, és una cosa que s'està posant molt de moda i també està canviant una mica la percepció i... dels jovents. Jo respecto joven. els animalistes, els respecto, mm -hmm. però ells, per exemple, han de respectar a l'altra gent. Perquè hi ha... això de la caça, ja et dic, jo no vaig al senglar, jo vaig a la becada. I jo, per exemple, jo al meu fill no li estic inculcant qui vagi. Jo ho visc, m'encanta, miro de fer festa el dijous per anar perquè ho visc, m'agrada molt però jo no l'inculco al meu fill que vagi perquè jo, sí, mirant i jo perquè ho he fet tota la vida però mirant-ho bé, aquell pobre ocell no té cap culpa no res, no fet res jo ho entenc, però bueno, és una cosa que ho he fet tota la vida jo si pogués mira, a vegades amb el nano i això en parlem amb el meu fill i meu pare, que meu pare cada vegada també hi havia anat a cacer, i cada va hi va menys i diu, si jo pogués fer com la pesca la pesca, per exemple, abans anàvem amb el nano a pescar i agafàvem truites d'aquí, de la Riera de Cogolls, que és neta ens els menjàvem. I al final el meu fill va ser ell que va dir, diu, papa, no... deixem-los anar, i ho deixem anar. Si jo pogués tirar la becada i deixar-la anar, la deixaria anar, però és no es pot fer. Però jo no l'inculco que ell vagi a cacera. I jo trobo aquesta casa, doncs pues, sí, al final és que es perdrà per aquí, eh? cada vegada es perdrà més. I això dels cotos aquests que dieu, això, això els cèrvols i això, llocs tancats, també pensa que és com una granja, perquè els hi posen, eh? No, no, no és un animal salvatge, eh? els hi posen quan aquestes caceres fan estremadura de perdiu, que maten veus aquelles d'això de perdius són perdius de grans engegades allò, eh? no són perdiu autòctone és perdiu engegada, és un negoci que és un negoci que poder no és ètic vale, però esclar, en pobles de perllà que jo a no m'agrada però pobles de perllà viuen d'això o les guineus sí. bueno, les, les, les guineus les guilles la... bueno, guineu, la... també veus unes caceres de guilla vegades a Galícia que dius però aquí, aquí se li acut aquí, no aquí, aquí, aquí, no aquí no es fan ara aquí una guilla abans, clar, és que abans la guilla era perquè són trofeus aquí, aquí no, hi ha, no es n'hi ha per menjar -te. abans la guilla aquí es matava perquè entrava amb un galliner i feia mal ara no fa mal amb un galliner o es feia perquè eh, si havia conills ma... es matava els conills però aquí guilla sí que n'hi han. I és un animal que no... Bueno, no és... És maco, però no és un bon animal. Però és igual, aquí no es fa, eh? no es fan caceres de guilla, No se'n fan aquí. I, I de conills, quan n'hi han, sí, va, però és que no n'hi han ara. És que no n'hi ha, no hi ha perdiu, no hi ha conill, no hi ha requi. El problema és que no hi ha sembrats. Aquí, avui en dia, no hi ha pagès. Ningú sembra res. I els animals mengen. Només hi ha grans conreus, que és on van els sanglants a gratar. Però, esclar, una perdiu una cita que es plantés abans que es plantava blat... I això hi havia, hi havia perdiu. Ara A quina perdiu hi ha de ve un de viu, una perdiu aquí. Quin sembrats, Si ets voltes per aquí, no hi ha blat, no hi ha ordi, no hi ha res sembrat. Cres que tampoc, tampoc hi ha relleu generacional a la pagesia. Clar, que abans de pagesos abans, clar, això és insostenible total. Cada casa de pagès tenia el seu blat de moro, el seu blat per fer-se el pa. Això ja fa molts anys que no es fa. És insostenible aquí. Saps? I tot aquestò s'ha anat perdent i ara la cassera, la que hi ha per aquí és el senglar es va al senglar i el cabirol que el cabirol, jo soc incapaç de tirar un tiro el cabirol, no he tirat mai però pensa que fan molt de mal eh? a la pagesia també entren als camps i a més, aquests mengen brots verds eh? si t'entren, tiqui, tiqui, tiqui per aquí Santa Pau, això del fasol de Santa Pau els hi foto unes destrosses acollonants eh? sí. molts, és que n'hi ha molt de no venir es va protegir i ara també n'hi ha molt però molt, eh? Pensa que n'hi han però molts. Ara, i amb aquest tema que ja dic, ja ara parlo personalment, jo sóc incapaç de tirar-li. Tu no tens escopeta a casa? Sí, clar, jo vaig per la becada. Escopetes en tinc cinc. Ah, val. Però és la doble canó? Que sí, és val, és tinc de automàtica, de... no, pel senglar la gent va amb rifle, ara, normalment. Si no, amb normal, el cartutxo pot ser un cartutxo amb bala. Però jo el senglar no hi vaig. Alguna vegada he anat, però no... No, no m'atraula que s'era del senglar. Ara jo un cabirol, no, tirar-li, no, sóc incapaç. Amb... Um... I l'associació té algun nom, per cert, que no ho hem dit? Té algun nom, on... associació de caçadors de les Planes? Dostoles, de la vall d'Hostoles. la vall Dostoles, molt bé. D'acord. Um, un parell de temes més, i, i per anar tancant, afegim tot el que vulguis, eh, Juntem Lluís, però deixem també que comentem això, si vols, de, de les armes. Quins permisos s'han de treure? I és complicat adquirir una arma, perquè, clar, a Espanya, una de les poques coses... Bones que fa la guàrria Civil és el control d'armes, perquè ja veiem a Estats Units el que passa i altres països que hi ha una de matances, escoles, en fis, una cosa eh, més que tràgica, és una bogeria, una autèntica bogeria i en fi eh, persones són auténim no i és degut d'aquest control que exerceix la Bàrria Civil, que té aquest monopoli de donar llicències, No sé si a Catalunya també, és la Guàrdia Civil, qui dóna les llicències? Sí, sí, sí. Carai, quina autonomia que tenim, ben parida. Bueno, això de les armes, de fet, està bé que ho controlin uns. Ja està, fora problemes. Però ho podia fer la Generalitat, no? I no ho fa. Bueno... No li deixen. Som espanyols, encara. Sí, sí. Agafa't-ho com vulguis. Jo no voldria ser-ho, però de moment ho som. Vull dir que... I això ho tenen ells. I el permís d'arma, ara, per treure el permís d'arma, ara un noi un nano jove que se'l pogui treure, abans, per exemple, a partir de 16 anys, o 14 eren, anant amb el teu pare, tu havies de demanar el certificat de penals, conforme no havies fer res, el, sí, el certificat de penals l'havien d'enviar de Madrid i tu trebies el permís d'arma i ja estava, pagaves i ja estava. Llavors per rifle havies de, no sé què havia de fer, ara el que els tenim te'l donen el de rifle, però ara si un es vol treure el permís d'arma, un de nou, ha d'estudiar com si es tragués del carnet de cotxe. De sí, però és que li donen un llibre que se li treu les ganes d'anar-hi. A més, a més, després has d'anar amb Ullet. Això has d'anar allà amb Mossos. Això sí, però se n'encuiden ells. Va. Has d'anar amb una altra persona que ja tingui el permís d'arma, que et vingui amb l'escopeta, perquè tu allà has, has de desmuntar, has d'ensenyar la manipulació de l'escopeta, part de l'examen, te tiro... Una collonada, per l'enclar, és que és una collonada. Pensem que als Estats Units et pots comprar un rifle automàtic a qualsevol xira o qualsevol botiga. Vas, t'apuntes i en 24 hores el tens. Has de donar el teu, el teu DNI que sí. tinguin allà, sí. Aquí no, no, no aquí no. Aquí sense permís d'arma tu no pots tenir una arma. I si et caduca el permís d'arma, et ve la Guàrdia Civil a buscar les escopetes, eh? Ho tenen controlat, eh? Això sí, no et ve la Guàrdia Civil. Ara, que si algú vol trobar una escopeta, clar, hi ha, hi ha gent que fa bestieses que no tenen permís, però no. Tu anar una armeria, vas aquí a Anglès, a l'armeria Puig, aquest noi de Sant Feliu que ho té ara no et pot vendre l'escopeta sense el permís d'arma ah, per tu entrar a la guia i pots tenir un màxim d'escopetes i llavors necessites el, per rifle necessites el permís bé. és a part que bueno, te'l donen però és un altre permís i has de fer el registre l'escopeta cada 5 anys, no sé amb què és has de portar-la al quartel perquè mirin el número de sèrie que no has manipulat l'escopeta i si no, te'ls venen a buscar molt bé Ara no sé si va ser la primera o la segona temporada de, de l'Eco de la Vall, no sé si va ser el 2020, potser. Vam parlar amb, amb un vaí d'aquí de les Planes, eh, en Xavi, que és agent rural, i vam estar comentant eh, aquest, eh, diguéssim, també eh, conflicte que haver-hi, perquè un agent rural doncs, va matar sense voler... Eh, una persona que passava per allà? No, o, no va ser al revés. Ser un, un, un que va matar dos agents un... criminals de Lleida. Ah, exacte. Quan o sigui, agents... el bueno, van anar a detenir, Correcte. no tenia les coses en regla i els hi va quedar dos tiros. Però, bueno, això ja és ja, el que diem, de boits. No, no estava en condició no, de, no, de, de, de... No, home, no. Fent això, i, però esclar, de boits... Sí, sí, no, ha passat una vegada, Sí, per sort, però... Home, per sort, però és una vegada. És molt greu perquè va apel·lar dues persones i no ha dit que passat una vegada. Home, això si diguéssim passa cada setmana... Sí, pues sí, pues sí. O posar com a exemple, perquè coincidint amb això també es va donar el debat que els agents rurals doncs, van estar a punt d'armar-se, sí. de tenir armes de foc, i al final, i al final es va parar la cosa. I això és una cosa que si han d'anar armats com a Mossos, a mi... Mm. Això ja és un tema que nosaltres no ens afecta. No, però és per comptabilitzar la guarda, Tenim els caçadors, podíem tenir els agents, no? Bueno, si van d'anar si armats... En el cas d'una no rebel·lió... Bé, si no el bé, bueno, no, estic fent broma, eh?, que no consti, si ens escolten. Que ni bé, ni bé, ja saben que són pacífics. Sí, no el trobarien ni bé ni malament que portin armes. És una cosa que nosaltres han de ser ells. Si es considerés que n'han de portar, jo no m'hi no oposaria de cap manera, cony. A més, hem passat això. Això ja és cosa d'ells. Ja és una cosa que hem, amb els caçadors no... Ens afecta, per exemple, quan ells feien molt de casa a la gent, quan els deien, hi ha una batuda allà i venien els a... rurals, tu els deies, teníem un problema, venien els rurals i el que feien era demanar permís me i veure que tothom tingués. Només, si t'hem avisat nosaltres perquè hi ha aquesta persona aquí. Ah, però pues això no podem fer res. Doncs pues et toco collons a tu. M'entens? Mm. Això és el que el caçador està bé dels rurals. O vegades, clar, no es pot anar amb l'escopeta carregada a la carretera. Ho trobo perfecte. És que perfecte, ningú se li acudeix. Però que una persona, com va passar aquí a les Planes, una persona arribi d'un camí de terra que té el cotxe aparcat, el vegin, li vagin a deixar, i arribi allà al camí de terra, el cotxe, i portava l'escopeta carregada, anava el, ja arribava al seu cotxe, i li treguen el permís d'arma dos anys, doncs pues també trobo que has dit, ei, tu, què ha fet aquest tio? Home, una cosa que estigués armat a la carretera, esperant alguna cosa, però si veus que va cap al cotxe i tothom t'ha descuit, no t'has descuidat de descarregar-la, però tu te'n vas al cotxe, no vas a casera, arribes al cotxe, obres el cotxe. Però no va haver-hi cap accident. No, no, no, no, a més en una carretera aquí, mira, era aquí anant, anant cap a Molí de Vilamala, que hi al càmping, sí. aquella carretera, era allà. Ja és una persona que veu aquí a la vora, i, ell ho, sap, i ho dic en favor d'ell perquè no és normal que et vinguin a caçar així. Tu n'has fer res, surts d'una carretera. Estava parat allà, estava a casera, ell venia a peu, va. va aparcar el cotxe, a més, no va ni entrar a la carretera. Ell venia del camí de terra i tenia el cotxe just al camí de terra. No va entrar ni aquella carretera petita, asfaltada. I el va anar a caçar. Bueno, van, hòstia, van sortir i ah, van estar amb l'escopeta. Diu, hòstia, mira, m'he descuidat. Diu, bueno, és igual. Bueno, doncs pues això també trobo que... Pff, és com dir, què aneu a recaudar? Perquè a la multa jo. Diu, bueno, si voleu feixis així... M'entens? També hi ha vegades que això mateix és un cas que s'hi ha trobat molta gent. Una cosa és quan un va il·legal i el paren. O si es diu que no es pot portar més de de tres bales als rifles i porten carregadors amagat i n'hi posen cinc o deu. Que es pot fer? N'hi ha que fan. Bueno, doncs jo aquest també seré el primer que sí us sé. Aquí també és una norma que tenim el coto. El que vagi així se'n va fora. Nosaltres mateixos. Se'n va fora. Si es poden dur tres, se'n poden dur tres de tiros. Si algú sabem que ho porta, som nosaltres els primers de sancionar Fora. Tu com a president de l'associació estàs satisfet del, de la ètica, de, de com funcioneu? Aquí sí. Aquí sí. La gent la gent es porta bé, a més a més ja, jo fa poc i qui soc perquè, bueno, ens hem tingut en cuidar perquè no hi havia gent que ho fes i la responsabilitat és molt grossa encara que la gent no ho pensi, és molt grossa si mai hi ha un accident gros el primer que avisen és a mi, llavors el secretari i això, que puc trobar bé d'anar en judici perquè algú no ha fet les coses ben fetes homicidine, i és esclar, jo no cobro un jo no cobro per, no per fer-ho, entens? Som mal de caps que dius per què t'hi emmerdes? Bueno, perquè a mi m'agrada anar a Cera i si no hi ha algú que s'hi posa, és com tot. No es farà res. Però per això també ho vigilem molt tot i intentem que tot es faci bé. Ni, ni naveguts, evidentment. Bueno, mira, això també és una de les coses que si hi ha hagut algun cas, el cap de colla que tenim, que és un home de Barcelona, que es diu César, que el tenim perquè és un home jubilat, que ve i pot venir a Cera sempre i... perquè se'n cuida de la colla, amb una vegada hi va haver un cas d'un que li va dir... Diu, el pròxim dia diu, si estàs així, ja pot no, no vinguis sí, més a Cacera. Li va dir, abans de començar la Cacera, diu, quan acabi la Cacera, fes el que vulguis. Però abans d'anar a Cacera, això no, eh? Diu, perquè no ho acceptem. Vull dir que s'intenta fer el màxim de bé. Um, i un, un altre, un, un dubte ja per n'acabar, eh? et plantejo l'última qüestió i després uh, escoltarem un àudio per uh, acabar amb una mica d'humor uh, d'una pel·lícula que es diu L'Escopeta Nacional, no? que és molt famosa molt. i, que... i, i abona no, sí, sí. no. um, quan, quan aneu a un coto privat Ah, us truquen, feu aquest servei, us truquen a vosaltres o... per acabar d'entendre com trieu els llocs. Són els veïns que us demanen. Podeu venir? Vosaltres penseu que és una zona que fa temps que no hi ha neu. Quins són els criteris? Si el, algun veí ens avisa, a vegades hi ha caceres que s'han decidit. Vegades, segons la zona de cacera, a vegades la gent que ets, ets pocs per anar allà. Perquè, esclar, tu has de poder tancar. Els gossers engeguen gossos, però tu has de fer com un, com un cercle. Els caçadors fan com un, una línia perquè han tant de marxar els porcs per pugar-se eh, perquè si fas córrer els gossos i a la línia hi ha dues persones, els porcs marxaran per allà on sigui. I segons la zona que s'ha de tapar, per exemple quan quanèiem això aquí dalt la salut, això demà nou, que és una zona grossa. quan es fa una cacer aquí, s'ha de ser gent. Saps? El diumenge normalment fa la caa més petita perquè són menys gent. però això vas ens avís un propietari. I si es, es pot fer, si va, si no se li divorsti aquesta setmana, no vindem la setmana que ve però se va propietaris, que més el propietari són els que et cedeixen el seu terreno per anar-hi. Per això et deia que els únics que anem al bosc legals som els caçadors, perquè tenim permís del propietari. El que passa amb una bicicleta, amb una moto, per camins que la moto no pot passar, perquè també hi ha unes mides de les motos i passen per allà on volen, aquests no tenen permís, ja no han demanat permís a ningú per passar allà. I podeu caçar dins del Parc Nacional? Al Parc Natural d'aquí, hem... sí, a la zona aquí Passat Cogolls, que hi ha la reserva, que en diem, hem de demanar, però hem de demanar permís. Veus, aquí sí, aquí sí que el 8.3 estarà en vigència, a les zones que són públiques o parcs naturals. Aquí amb 48 hores heu d'avisar. Això s'ha d'avisar, però sempre s'ha fet, és que això ja havia de fer, nosaltres no hi podíem anar en 48 hores, no, pensa que avisàvem en 15 dies, s'avisava al parc natural aquí de la Garrotxa, els ha ja dit tu, farem la cacera allà, no posen mai problema, però s'ha deia, tal dia es fa, perquè ells ho puguin dir, però això sempre s'ha fet, el parc natural sempre s'ha avisat, sempre, és que no, no s'hi pot anar sinó. i avisàvem sempre, és que era una cosa normal, de tant en tant hi anàvem, però tampoc és un lloc que s'hi vagi gaire, perquè el que agafa les planes és molt petit el tros, però bueno, s'avisa, quan es va allà s'avisa, no hi ha problema allà. Molt bé, um, si et sembla, escoltem aquest àudio i, i ens acomiadem... Molt bé. Ai, no puc més. Tornem a la casa. Aquí ni se sent un tiro, ni es veu una ànima. Em sembla que això s'ha acabat. La caçeria dura tot el dia. M Ho va dir Ferrillo. Escolta'm, i el Ferrillo quant ha tret? Dos duros a compte. A conta de què? A les perdius que es matin, a 500 peles la perdiu. Carai. I no fa falta que em diguis que això és una aixecada de camisa. Oh, i tant. Perquè si el marquès diu que la caçeria la dona ell, Ferrillo és un cimvergüenza. Això va a missa. <inaudible> Però em sentirà. Vaja, sí, em sentirà. Què passa? Ai, matat, pobre animal! Que ets bruto, per això! Mira, Mercè! Un conill! Pare, farem amb el Joli, volent-me. Ai, que està bé! Ei! Ei! Atenció! Però què volen? Ajuda-lo, ajuda-lo. Ajuda-lo! Ajuda-lo! señal nosotros hemos arrancado al oír el tiro pero no era nuestro y además tu obligación es asustar a las perdices para que no se vayan pero es que estaban tirando hacia aquí pero si te quedas de pie y mueves la bandera nosotros te vemos en cambio así quien nos ve idiotas pero cómo se ha atrevido a disparar ha estropeado el ojeo y además ha matado un conejo y enfermo perdone pero yo soy de la cacería jaime que la cacería es de perdices usted ni es cazador ni es nada puede ser pero soy yo quien lo apago a 500 pesetas la perdiz a ver cuánto vale el conejo Usted no paga nada. La cacería la damos nosotros, ¿comprendido? Quin carácter té aquesta bonota. Mira com m'he posat de brossa. Em vaig a canviar la casa, li pregunto ja, ja, ja, ja. on és, eh? Ara torno. No entenc, que no entenc. Senyora... Jo, jo, jo. És que passen unes coses que Oiga, no les entenc. Però... Oiga. ¿Pero qué ha hecho usted, hombre de Dios? Decirle a la señora marquesa que la cacería la pagaba usted. ¿Pero cómo se le ha podido ocurrir? Y la pago, ¿no? Y pago también el conejo si hace falta. Sí, sí, claro que lo paga, pero eso no se dice. Y menos a la marquesa. Los marqueses, los dueños de la finca, tienen su orgullo. ¿Y no les gusta que se enteren que se ganan unos duros así? Oficialmente son ellos los que generosamente invitan a unos amigos. Lo entiendo usted ahora. Ah, pero usted no me había dicho nada, ¿eh? Comprende. Hombre, estas cosas no se le dice a no, un hombre de mouldo, saber fe, canivel, saber fe, tacto, discreción. Además, no le había dicho que empezábamos a las 9. Ya, pero hemos una avería. Ah, No, está? no, es mi secretaria. Pero vamos a ver. marqueses hay. Bueno, mira, vamos, vamos. Bé, doncs, aquesta pel·lícula està situada doncs, en aquest context franquista, no? I, i postfranquista al mateix temps. Um, era una altra societat, ha canviat molt. Tenim aquesta democràcia, ja en vam tenir una durant la República, abans de la guerra, n'hem tingut una altra després de la mort del dictador, però uh... No és una democràcia plena, evidentment, i, i, i per tant estem en democràcia, però encara hauríem de millorar moltíssimes coses. Sí, moltes cometes, en fan Josep Lluís, moltíssimes cometes, però evidentment no són aquells temps de l'escopeta nacional i per tant sí que hem evolucionat. I en aquest sentit em deies precisament que la relació que teniu amb l'Ajuntament doncs és, és prou bona, no? Molt. No, de fet, molt bé, i ja és una cosa teva vull dir, perquè, bueno, a part que cada any fa una aportació de 800 euros, tant a la cacera com a la pesca, com que jo també sóc de la pesca, ens fa això. Ara tenim un problema per la recollida del porcs, perquè on tenim el local, que és la carretera que va de les planes de Sant Feliu, la de darrere, doncs és molt estreta. És clar, el, el cap de setmana, quan es va a cacera, a l'hivern, es fa fos molt aviat. I el camió que havia de venir-los a buscar, esclar, deia, hostia, no li anava bé. I l'Ajuntament ens ha cedit un tros aquí, a la parada, darrere de la parada, on d'ells tenen, tenen el local, ens va cedir un tros, que nosaltres ho fem amb una caixa frigorífica tancada, no, no deixem el porcs de terra ni res, quedarà una caixa frigorífica tancada i hem fet un, un, un paviment i uns pilants per posar i ara que cada setmana, en principi, posarem la caixa quan comencem, però ens ho han cedit i ens han posat l'aigua, ens han cedit l'aigua, que vàrem demanar-ho i molt bé, ens varen posar una xeta. Antoni, Antoni en Toni que és això, que t'has d'agrair perquè s'ha portat molt bé amb nosaltres quan li hem demanat alguna cosa i per això també vull que quedi que s'agraeixi aquesta persona, li vam demanar l'aigua i l'endemà ens havia posat una aixeta perquè tinguéssim aigua per poder rentar mm. Per tant, ja no esteu a la caseta de sí, l'antic camí la... a Sant Feliu? O... Sí, la... nosaltres el local és allà, però els porcs els, ens els vindran a recollir aquí perquè esclar, necessites un lloc que vinguin a recollir se perquè això dels porcs, els porcs s'han de vendre o han de venir els a recollir i sí. hi posarem una caixa frigorífica que ja la tenim comprada i tot i ara l'hem de posar, ja tenim tota habilitat, i ara hi posem la caixa ja perquè ens vinguin a recollir el porcs aquí. Que aquí poden venir un camió tranquil·lament i agrair a l'Ajuntament això també. Lo que és és i el que no és no és, i quan s'ha de d'agrair també s'ha d'agrair. I tant, clar que sí. Doncs aviam, per recapitular, hem parlat de casa amb en Josep Lluís Plana, de Calsec, de les Planes d'Hostoles, tot i que viu a Mer, és vellada aquí a les Planes, i hem, passat, hem parlat d'aquest conflicte que s'ha resolt a favor dels caçadors i també jo crec que a favor una mica de tothom perquè deixa les coses clares i jo crec que estarem més tranquils tots amb aquestes condicions que, que heu acordat. També hem parlat una mica de, de les macrobranges i que per mi i per molta gent doncs, són un problema... Mol més greu que la superpoblació de, de senglars, hem parlat de medi ambient, de pagesia, i t'agraeixo molt que en, hagis acceptat la, la invitació del programa i ens hagis compartit tot això durant doncs, ben bé una horeta amb nosaltres, i que, en, en fi, si et sembla bé, algun dia m'apunto a fer una batuda, una cacera, i fem un reportatge sobre el terreny, que també serà una manera xula acabar de conèixer-vos. Bé, bueno, gràcies per haver convidat, per poder expressar l'opinió dels caçadors, amb representació dels caçadors, bueno, poder alguna cosa he dit algun no li agradarà, perquè he de ser sincer, ha coses bones i coses dolentes del caçadors. I això estàs convidat el dia que vulguis. El dia que vulguis, quan comencem, ho dius, i pots venir tranquil·lament a veure-ho. Ja et farem anar amb algú que t'ho pugui ensenyar bé, i això, i no hi ha problema. Si vols venir, pots venir. I veuràs que... És un ambient, és, és, és un món, és un ambient. La gent que li agrada ho viu, és un ambient. És el de matí, trobar-se, és, és tot... Llavors, a vegades, molts de dies no es mata, o s'escapen. Hòstia, s'han escapat, no sé què. Però és, és l'ambient, és una cosa que es porta dins i la gent que ha viscut, pues li agrada fer-ho. Però no és ni matar més ni menys, sempre hi ha el típic que va a matar. Però és que el que va a parada, ja et dic, si vens un dia i podem poses un opuesto que encara que no tiri aquella persona, sentir els gossos que em paiten, dius, hòstia, baixa el senglar, l'atenció d'estar a punt, d'aquest bé, saps? És, no sé, és un món, és com una emoció, és com acabar en un partit de futbol i disfrutar, doncs pues hi ha gent que li agrada fer això. Va, doncs, t'accepto la invitació. Bueno, m'he autoconvidat, però t'agraeixo que, que hagis acceptat. Cap problema, tu dius si pots venir. A més, és una cosa que hi va molt sovint. I vindrem als micros, no vindrem càmera, per tant, tot serà àudio, i també serà una manera, doncs, de que sigui, doncs, eh més natural i no us sentiu tan, tan observats, no teniu res a amagar, com, com queda clar. i Com si vols venir amb cama. no tenim res a amagar, no, no, no hi ha problema. Vindrem als micros perquè això és un programa de ràdio, és l'Eco de la Vall i s'emet tot els diumenges i t'agraeixo moltíssim també que hagis acceptar la invitació perquè és el, aquest és el, la primera entrevista d'aquesta quarta temporada i per tant doncs sou els primers en, en compartir els micròfons d'aquí de, de Ràdio Les Planes. Gràcies Josep Lluís. Gràcies a tu per m'ha convidat. L'Eco de Doncs amb aquesta entrevista amb en Josep Lluís Plana hem arribat a un quart de set de la tarda continuem a l'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes i als propers minuts farem un homenatge al periodista català Josep Caballol Vilallonga que va morir el passat 8 d'agost Per fer aquest homenatge, en Caballol recuperarem l'entrevista que li vaig fer l'octubre de l'any passat, a la tercera temporada, en què vam tenir una conversa doncs, molt interessant. Ens va parlar de la seva visió com a periodista. Ell és un pioner del periodisme social. Va començar a Ràdio 4 ja fa molts anys... Ah, va ser dels pioners en què feien aquesta difusió sobre política social i també ha estat president de SICOM Televisió, Solidaritat i Comunicació. Necessitem tenir la informació per tenir la capacitat de pensar, de pensar col·lectivament i trobar solucions i camins de resposta, no? Eh, per fer-nos una idea, tot el problema ve per la, perquè eh, estem cremant gasos d'efecte hivernacle, no? I aquests gasos amb efecte hivernacle, doncs, eh, eh, escalfen l'atmosfera. La, la, I aquest escalfament de l'atmosfera eh, és el que està causant tots aquests canvis en aquest clima, un clima que ha durat per milions i milions d'anys, ha sigut estable i que aquests, en aquests moments com a conseqüència d'aquest increment de la temperatura, deixa de ser estable. És a dir, vivíem en una, en, una, en una zona de confort en la qual dins de les oscil·lacions naturals podíem tenir una idea de quin clima gaudiríem i ara estem entrant en un, uns canvis que no sabem on ens porten. I això genera una gran Uh, incertesa. haig de dir que en l'últim informe IPCC ja es diu que de forma inqüestionable com aquell que diu al 100% aquests canvis que s'estan produint són com a conseqüència de l'acció la, de de, de, de la, dels homes de la humanitat, no? I que, evidentment, el factor principal són el cas de l'afecte hivernacle, però també hi ha altres motivacions, com, per exemple, eh, doncs el, els processos de desforestació que estem fent a les fronteres del nostre propi planeta, no?, per conquerir, conquerir cada vegada més territoris, doncs, per, fer, eh, per convertir selves tropicals, per posar un exemple, en territori conreuable no?, I, i això està alterant brutalment, no només està alterant les condicions climàtiques, sinó que també, això és un altre tema, però és l'origen, molt probablement, és l'origen de, de, de la pandèmia que, que, que hem viscut, no? La, la deforestació. Els processos uonòtics. La de no? de deforestació, per exemple, per cultivar oli de palma... Que l'agroindústria necessita per molts productes... Per, tot, per tot, tota aquesta colonització, tota aquesta pèrdua de biodiversitat, per milions de coses a l'Amazones, doncs per, per tenir bestiar, no? per introduir en mig de la selva bestiar, que després Brasil exporta i ens el mengem nosaltres. No? És a dir, aquest excés de consum de carn. Jo no estic dient aquí que hem de deixar de consumir carn. Aquest és un altre debat. Perquè consumim carn amb excés sembla una bestiesa i que aquí Catalunya estem conreuant excés de porcs, perdó, conreuant, tenint animals, porcs, cranges de porcs eh, per engrés i, i exportació i que estan, doncs, deteriorant el nostre ecosistema, doncs també, eh? Però vull dir que, que les causes principals venen per aquesta conquesta de territoris, per aquest procés de deforestació i, sobretot i, principalment, per aquests gasos amb efecte hivernacle, dels quals doncs el transport és un factor important, però també l'agricultura, no? I això és el que ha de canviar, i això és el que ens obliga a canviar. I aquestes, aquest increment de temperatures que deies, doncs, eh, si ens situem a Catalunya, respecte a l'era preindustrial, la temperatura ha pujat 1,7 graus. I en l'últim desení, la temperatura ha pujat 0,7. Si fem una simple càlcul lineal, o sigui, els augments de temperatura són exponencials. La funció exponencial és una cosa moltes vegades difícil de, de comprendre, no?, per la seva complexitat. Però si apliquem linealitat, que és molt més fàcil i és inferior, ens trobem que si la temperatura ha pujat 1,7 i puja 0,7 per deseny i no fem res en el proper deseny tornarà a pujar 0,7. Per tant, estarem a 2,4. I en el següent deseny estarem a 3,1. O sigui, aquests tres graus els tindrem a Catalunya, si no fem res, a l'any 2040. Sí, sí, t'ho sentit a, a dir a moltes I, i vegades i, i, i és una cosa que que hauríem d'anar-nos fent a la idea, però una mica allò de l'optimisme i el pessimisme, no? Bueno. I, si et sembla, podem escoltar un altre tall i, i quan tornem, en, en recorda't d'això, per si a mi se me'n va aquest fet de, de les notícies positives o de l'explicació, no tant del boanisme que en diuen, no?, sinó el, el, el veure les, les alternatives reals i, i com portar-les a, a la pràctica, no? És un, un altre divulgador el que escoltarem ara, també anglès, que ens donarà un missatge positiu dins de, de lo negatiu de, de l'escenari que tenim. Standing here in the English countryside, it may not seem obvious, but we're facing a man-made disaster on a global scale. In the 20 years since I first started talking about the impact of climate change on our world, conditions have changed far faster than I ever imagined. There's a message for all of us in the voices of these young people. It is, after all, their generation who will inherit this dangerous legacy. We now stand at a unique point in our planet's history. One where we must all share responsibility, both for our present well-being and for the future of life on Earth. Doncs aquest és el Sir David Attenborough, <laughs> dic cert perquè em penso que, que té aquest, aquest títol sí, sí, no, de, de Lord a, a Anglaterra. I això era, fa, formava part del tràiler... Climate Change, The Facts, canvi climàtic, els fets, i no us he posat el tràiler sencer, que es diu unes veritats realment eh, molt grans respecte a això que dèiem ara, d'aquest escalfament global, amb la veu de diferents científics, eh, però no vull atabalar amb, amb masses veus i amb, i amb masses àudios en anglès, per tant, només traduir a l'inici i al final d'aquest tràiler, que és la veu del propi David Attenborough, que ens parla de la situació alarmant, però al mateix temps que som temps de fer els canvis que poden revertir o, com a mínim, eh, mitigar, que es diu, oi?, mitigar eh, aquests efectes que es produiran sí o sí. Sí, evidentment, <coughs> hi han coses que ja no, no podem revertir, <coughs> Perdó. però, evidentment, que la nostra actuació col·lectiva tindrà, com a mínim, la capacitat de frenar aquest increment de la temperatura i, per tant, frenar els seus efectes però ens hi hem de posar ja. I la primera cosa, insisteixo, en allò que deia abans, quan, quan a casa tenim un problema o a la nostra empresa tenim un problema... Abans de resoldre'l procurem tenir totes les dades totes les dades al voltant d'aquest problema per realment donar-li una resposta. No actuem negant una part del problema, perquè ens podem trobar que aleshores se'n reproduirà. Doncs exactament igual amb aquest tema. Hem d'entendre l'autèntica, la veritable dimensió del problema. I la veritable dimensió del problema és aquesta variació del clima estable. Vull dir, aquests dies hem vist, ara fa ben poc, una setmana, les pluges a Ligúria, eh?, i a s'han batut rècords. Han caigut en 6 hores quasi 500 litres per metro quadrat, la qual cosa és una autèntica bogeria. Però vam veure com les inundacions d'Alemanya del passat estiu, doncs que fan deixos científics alemanys, tot i la imprudència que significaria això, d'establir una causa-efecte amb un tema climàtic tan aviat, ja diuen que com a mínim un 20% de, del problema de les pluges que van causar 100 morts a, a Alemanya, doncs un 20% són com, com a mínim eh, climàtiques, no? Però estem veient que l'increment de temperatura que es va produir aquest estiu passat a Canadà, aquests 50 graus, doncs aquests 50 graus, el, el mateix Francisco Dobla Reyes ens deia, diu, això m'ho diu en fa uns anys, i dic que no, però ha passat. Per tant, tot està funcionant, tot bastant estar molt de pressa, tot està anant molt ràpid, i aquesta és l'autèntica dimensió del problema. Són els facts que dèiem, sí, no? Per o... tant, si ens en anem a, a més 3 graus a Catalunya... Que ja els tenim, perquè en 20 anys no ho reduirem, això, encara que ens poséssim ara a zero, ja garantiríem que no puja. A la millor no arribaria a 3, però pujaríem molt, no? Això què vol dir? Vol dir que a Catalunya les temperatures se n'aniran més enllà de 40 graus, probablement a 45. I si ens en anem amb, amb, amb, amb que pujéssim una mica més, ens en anem als 50 graus. O sigui, i per molts dies. Això vol dir menys aigua disponible. Ja ho diu el propi informe de, de, del govern de la Generalitat, el tercer informe de canvi climàtic, ja ens parlava d'una disminució d'entre el 20 i el 30% de l'aigua disponible. I totes aquestes són, això són fets i això es dona la importància que hem de tenir, primera, per actuar de forma contundent és a dir, reduir al màxim les emissions de CO2 individualment, no resoldrem els problemes, però podem contribuir a resoldre's i, sobretot, forçant les administracions a que decideixin aquesta baixada d'abocament de, de, de, de gasos d'efecte hivernacle. I, segona, i segona, preparant-nos o si sigui, acceptar aquest clima que vindrà, la part que pugui ser més o menys inevitable, i preparar-nos, és a dir, planificar el nostre territori per decidir on volem posar energies renovables, què és important perquè no perda suficiència alimentària, quins territoris hem de, hem de mantenir com a zones de conreu, quin conreu hem de posar i quin no, quins processos industrials alimentaris hem de reduir perquè són altament contaminants. Tot això és un gran debat territorial que l'hem de provocar i per poder participar d'aquest debat, forçar-lo, necessitem tota la informació. I aquesta és la meva obsessió. Clara que soc optimista si ens hi posem, si volem reconèixer el problema i forcem, treballem totes juntes per, a, per, per, per buscar solucions. Però si neguem una part del problema mai podrem donar resposta suficient a l'amenaça que tenim a sobre. Aigua, evotranspiració, transpiració, temperatura, humitat al terra, que la pagesia sap perfectament que si no hi ha humitat allà no hi creix res etcètera, etcètera. No? I això és un gran debat territorial. Hem de decidir a Catalunya què volem ser quan siguen grans. La, la llei d'emergència climàtica existeix des de fa tres anys. Sí, bueno, ja t'ho dic tot. Sí, bueno. <laughs> Escoltem què diu aquesta altra veu que s'ha fet molt popular a tot el món, diria, que és un fenomen mediàtic. Si dic que és de Noruega... Sí, ja sí, ho veurem. Parlem Però... de Greta. Doncs ja ho has dit. I en el, un dels seus darrers discursos mh, tirava d'ironia, està molt bé, per assenyalar, per apuntar els polítics precisament que tenen gran part de responsabilitat per poder uh, fer efectiu aquests canvis. Uh, Greta Thunberg de deia això. El canvi climàtic és no només un fred, és, abans de tot, una oportunitat de crear un planet grans, grans i lluny que beneficiarà a nosaltres. We must seize this opportunity. We can achieve a win-win in both ecological conservation and high quality development. Fighting climate change calls for innovation, cooperation, and willpower to make the changes that the world needs. We need to walk the talk. If we do this together, we can do this. When I say climate change, what do you think of? I think of jobs, green jobs green jobs we must find a smooth transition towards a low-carbon economy there is no planet B there is no planet blah blah blah blah blah blah blah this is not about some expensive politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah build back better blah blah blah green economy blah blah blah net zero by 25 2050 blah blah blah net zero by 2050 blah blah blah net zero blah blah blah climate neutral blah blah blah this is all we hear from our so-called leaders words words that sound great but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, blah, blah, and where has that led us? Over 50% of all our CO2 emissions have occurred since 1990, and a third since 2005. All this while the media is reporting on what the leaders say that they are going to do instead of what they are actually doing. And then not holding leaders accountable for their action, or rather, inaction. And don't get me wrong, we can still do this. Change is not only possible... Because... Doncs, uh, en aquest moment que baixava el volum d'aquest tall, deia que els canvis són possibles, change are possible, però ja hem vist la ironia que a mi em va agradar bastant aquest discurs i fins i tot hi havia algun moment que no s'havia... A on feia ironia i un no, no, però evidentment aquest bla bla bla doncs, estava dirigit als polítics i ha repetit els tòpics que, que diuen com un mantra perquè ja estan amb aquest nou negoci que significa la transició, no? la transició verda. La transició verda és un negoci, és evidentment, no? És a dir, eh, a totes ens fa molta il·lusió de trobar una energia que substitueixi els combustibles fòssils, no? I a totes ens fa molta il·lusió que això puguin ser doncs, energies renovables. Però hi ha moltes coses per pensar que el, la transició de les energies fòssils a les renovables significa un decreixement energètic. És a dir, que disposarem de menys energia. Entre altres coses, perquè la taxa de retorn, és a dir, la capacitat de produir energia de les renovables no és equiparable a les energies fòssils. I en segona perquè les energies renovables depenen de fluxos, vull dir, depenen de, de quan tenim sol, de quan tenim vent, etcètera, no? quan tenim aigua. No? I, a més a més, les renovables necessiten ocupació del territori, per tant, pugnen amb altres necessitats humanes com és el de l'alimentació. És a dir, que hem d'entendre que disposarem de menys energia i que, per tant, hem d'adequar la nostra vida a viure que a ser tants feliços com fins ara, o més, però tenint en compte que tindrem aquest decreixement energètic, perquè a no ser que, que, bueno, que es produeixi un miracle i descobrim una cosa, eh? si veus el que diuen els tecno i tal, jo no dic que no, que no pugui passar, però ara mateix, si ens hem de basar en els fets, amb les fets, amb la realitat, doncs hem de fer la transició, però aquesta tra transició ens portarà a un decreixement energètic, i per tant ens hem d'organitzar de forma definitiva, no tractar com està fent el sistema econòmic, de substituir una cosa per l'altra, perquè no és substituïble i tindrem problemes en el futur. Això sense tenir en compte que per, per fabricar totes aquestes energies renovables que, que, que ens donen esperança i que, i que em sembla bé que ens la donin, però per fabricar tot això necessitem molts materials. Europa és absolutament deficitària, en 80, en Europa, a Europa només produïm el, 80, el 15% de tot el que necessitem, i som, som deficitaris no 85%. Per tant, tots aquests materials estratègics i bàsics els hem d'anar a buscar a l'exterior, on també hi ha humans que puguen per tenir el mateix futur que volem tenir nosaltres. No? És a dir, quan els que parlen de l'hidrogen i diuen que utilitzarem aigua de, del Congo no se n'adonen que el procés d'electrificació del Congo és inferior al 10%, i que, per tant, ells i elles també necessiten aquesta aigua, però quan estem parlant del, de l'urani, doncs, doncs recordem que els francesos tenen tropes a la zona entre Nixen i Mali, doncs, per garantir que aquell urani, quan a la millor aquell urani el podien fer servir per una altra cosa. Però és que l'aigua dels Països del Sud, l'aliment dels... És a dir, que hi ha una sèrie de coses que també són condicions aquest futur. És a dir, no tenim els materials com per poder desenvolupar. I dos, no tenim el territori, perquè si el sistema econòmic, el capitalisme necessita créixer, no? per això l'obsolescència programada, perquè nosaltres, i a més a més la nostra ment programada, sí. perquè anem substituint una cosa per una altra, anem comprant, això ens ha quedat bé i comprem-ne una altra, allò podria durar molt i molt més. No? Doncs això és perquè el sistema econòmic necessita créixer i, per tant, obtenir beneficis d'aquest creixement. Si substituïm les fòssils per renovables, i no canviem el sistema, continuarem creixent. Per tant, cada dia necessitarem, encara que funcionessin, necessitaríem més renovables. Què? Omplirem tot el món d'energies renovables, utilitzarem tot el territori. Posat a l'extrema, llavors la pregunta és com ens alimentarem, no? Bé, és a dir, que és un absurd pensar que podem substituir una cosa, una energia tan potent i rica com era els combustibles fòssils per a energies renovables de forma eh, el 100%. Per tant, hem de començar a entendre que hem d'organitzar en aquesta planificació del futur un futur amb menys energia i que hem de procurar ser tan feliços com han sigut fins ara o més, perquè aquest és el l'autèntic creixement, la, el benestar de totes, no? I, bueno, doncs això, aquest és el gran debat, i la, que és possible, clar que és possible, però, bueno, això és una cosa que ens hem de proposar tots totes, i totes i, i per si no. Ara seguirem parlant d'aquesta transició ecosocial que implica la transició energètica i també fer un canvi de timó de 180 graus com a mínim perquè també venim d'un model econòmic globalitzat que, que és el que ha causat aquesta crisi ecològica i aquest escalfament global. I, per tant, repeteixo una vegada més, com estic fent aquesta tercera temporada de l'Eco de la Vall, que no és una qüestió meteorològica, és una qüestió econòmica, és una qüestió de model econòmic i que les conseqüències són climàtiques, però l'origen, la causa, som nosaltres, sobretot a l'anomenat primer món, eh, que som els que més contaminem. Si tot el món visqués com vivim a Espanya, necessitaríem dos planetes, planetes i mig, per tota la quantitat de recursos que gastem. Si tot el món visqués com viu als Estats Units, farien falta cinc planetes, lo qual això és possible perquè hi ha molta gent que viu molt malament, perquè hi ha molta misèria, i ha molta pobresa degut a, aquesta, a aquests processos de colonialisme, de neocolonialisme, que permet que hi hagi aquestes desigualtats. Si no, seria impossible que un país com Espanya pogués tenir aquest nivell de vida en comparació amb altres països, no? I, per tant, això també s'haurà de canviar i Jo em temo que els polítics no només no fan cas per ignorància, com aquest vicepresident de la Generalitat que diu que tindrem l'aeroport eh, l'aeroport més verd d'Europa. La pintura ho aguanta tot. Clar, és un greenwashing, però clar no saps si és per desconeixement o què. En, en tot cas, ja que parlàvem de desigualtats, m'agradaria que escoltéssim un dels documentals que va produir SICOM, de la qual tu ets president juntament amb Howe, el 2014, si no recordo malament, que és un documental titulat Les desigualtats en la salut determinants... Sí, el dret a la a... salut, al negoci de la vida. el negoci de la vida, correcte. Doncs és un fragment de dos minutets que ens serveix molt, sobretot, després d'haver patit la, la pandèmia. L'escoltem, si et sembla bé, Josep. Què són les desigualtats en salut? Les desigualtats en salut són les diferències en salut que són innecessàries i evitables i que, a més, es consideren injustes. De manera que aquestes diferències de salut no haurien d'existir. Són desigualtats que afecten a les persones de les classes socials més desavantatjades. Aquestes persones eh, tenen pitjor salut, moren abans, que les persones de classes socials avantatjades. Les desigualtats en salut són l'epidèmia més important... Perquè de totes les desigualtats en salut, saber que et moriràs abans perquè ets pobre o que tindràs una malaltia perquè ets pobre o perquè tens menys recursos, jo crec que és la desigualtat més important. I en aquest sentit s'ha convertit en la desigualtat més important i, a més, en una epidèmia social de la màxima quantitud. La injustícia que fa que entre els països rics hi hagi, entre els països rics i els països pobres, per exemple o diferències en l'esperança de vida de, de 20, de 30 o inclús fins a 40 anys. O que amb els barris rics o barris pobres de les ciutats, per exemple Espanya o altres indrets d'Europa, de, de, posem per cas, hi hagi diferències de 5, de 10 anys, de diferències d'esperança de vida entre els barris rics i els barris pobres. I baixarà l'esperança de vida degut a la crisi, a més de les retallades de sanitat quan es vagin perdent subsidis de tur, quan es vagin perdent bona alimentació, etc, etc, anirà baixant l'esperança de vida, però per tots aquests determinants de la salut que no són pròpiament sanitaris també. Lo que marca la esperanza de vida son las condiciones sociales de, de la persona, las condiciones en la que vive. La prestació sanitària és un dels drets socials, però hi ha altres moltíssims drets que s'estan se atacant, com el dret a la vivenda, com el dret al treball, com el dret a qualquier tipus de, de beneficio social quan tu situació personal es el dret a la vida és una cosa, i aquest sí que està garantit en la nostra Constitució i en tots els convenis eh, internacionals com un dret bàsic i renunciable. El dret a la salut, en canvi, en la Constitució espanyola en concret, des de l'any 78, és un dret que es considera com a dret constitucional, però no dret fonamental. Doncs aquest és el fragment que vaig poder doncs, copiar... Uh, enregistrada al documental Determinants de la salut, el negoci de la vida produït per Psicom Televisió i, jau, avui estem parlant precisament amb el president de Psicomens sí. Josep Caballol i només puc fer referència a un nom perquè n'hem escoltat molt Jo els sé ser tots, eh? en... vale, Perfecte, Josep. Jo diria en Joan Banach que és doctor... I primer surt la Carme Borrell després surt en Joan Banac després surt el Pep Martí el doctor Per Martí, després ens hem que surt el Jesús Blanco i ens sembla que, si no m'en deixo cap, al final surt el jutge Vidal. Molt bé, ah, correcte. I en, en Joan Banach ens deia aquest titular, que és, vamos, eh, insuperable, no? Les desigualtats en salut són l'epidèmia social més important. Quan hem, estem sortint d'aquesta pandèmia del coronavirus, del Covid-19... Clar, aquí s'ha tapat el, el que dèiem abans del, del model social en el que també. vivim, no? La societat és absolutament desigual en temes de salut i això s'ha vivenciat també amb la pandèmia, però no s'ha d'oblidar no i s'ha de, de repetir perquè el model és molt desigual i, per tant, això té unes implicacions eh, molt directes, no? Sí, sí. I, i, en, I en el tema que parlàvem fa un moment, el tema de l'emergència climàtica és evident que no li podem demanar a una persona que en aquests moments no té feina o no té casa, per posar dos exemples bastant habituals en aquest país, malauradament, doncs que s'ha de preocupar per una cosa que pot interpretar com un, com un problema de futur. Quan té coses tan presents i tan immediates per resoldre que no, que no, que no pot fer cas. No? És a dir, que tornem amb les desigualtats. No podem fer front els grans problemes que ens aqueixen si no tenim la capacitat de, de fer de, de redistribuir econòmicament, però també de fer justícia climàtica o de fer justícia social no? i per tant eh, és imprescindible perquè ara la, aquesta emergència climàtica com deien abans, siguin 6.000 milions o menys, no importa està fent que persones morin prematurament per tant, l'emergència climàtica també és un problema de salut, perquè el que estem fent és parlar de salut planetària. I aquesta salut planetària la garantim amb justícia social, si no, no farem res. I polítiques públiques. Oh, esclar. Bueno, eh, quan parlem de justícia social, vol dir que algú s'ha d'encarregar que el déu comet esmercat no sigui qui delimiti com s'ha d'actuar políticament, perquè evidentment ho fa a favor dels seus accionistes. L'obligació, entre cometes, de qualsevol empresa, després ho farà, de forma més o menys radical, però l'obligació d'una empresa és, diguéssim, repartir beneficis en els seus accionistes. I hi ha coses que no haurien d'estar sotmeses al mercat. A mi m'agrada fer una, una explicació, que la, la, la feien molt quan, quan movíem el dret de la salut o determinats de salut al negoci de la vida, dèiem que hi ha una sèrie de de, de necessitats humanes que no haurien de ser objecte de mercat, no? I, si m'ho permets, eh, l'exemple és molt clar. Si tu tens, quasi que prefereixo parlar, si tu tens una filla, eh, perquè, evidentment, la primera qüestió que hem de plantejar-nos és la discriminació de gènere, no? Eh, però, a més a més del gènere, quan neix una criatura tenim una necessitat immediata, que és la de respirar. I ens podem plantejar... Bueno, primer, un copet. Però, primer, la, la de respirar. I ens hem de plantejar si aquesta qualitat de l'aire és bona per satisfer les necessitats per tothom, sense mitjans artificials, de tenir una qualitat de l'aire correcta, suficient, per poder tenir l'esperança de vida que ens correspon. La segona és l'aigua. Aire, l'aigua. La tercera, l'alimentació. La quarta, un habita... una... un lloc on és suplugar-nos, un lloc on eh, garantir la nostra sanitat. Eh, una cinquena seria, no sé, el medi ambient, on, on vivim. La, podem continuar per, pel treball, per la garantia del treball o la rebuda de, diguéssim, les eines econòmiques per poder intermediar i compartir. I així successivament, fins a arribar al lleure, la política, la participació... Totes aquestes necessitats humanes necessiten satisfactors. I aquests satisfactors, com resoldre no poden estar en mans del mercat, perquè els, els dona aquells que li donen retorn econòmic. I això és un dret igualitari de totes les persones. I no només parlaríem de, de la salut física, sinó també, inclús a, a nivell espiritual, no? Bueno, en clar, aquest món esbuixeratanal que vivim, tenim un moment de tranquil·litat. I sembla increïble que aquestes revoltes escolars hagin trigat tant en ser conscients de que necessiten els nens sortir de l'escola i no trobar-se un carrer amb quatre carrils de cotxe. No? Són, són coses que requereixen una consciència i un procés educatiu molt llarg i, per tant, eh, també evidenciar la dificultat de fer aquests canvis que tenim per endavant, que són molt més que fer un carrer peatonal perquè els pares i, i infants puguin caminar tranquil·lament quan sorten de l'escola. No? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. El que passa que amb aquesta llista, repassant una mica el que acabes de dir, estem punxant en molts llocs, els desonaments, el treball precari, etc. I per tant, jo et preguntaria una, una, cosa, una qüestió concreta. Aquesta renda bàsica universal, que no és que no són aquests 400 euros que dona el Sánchez ara pels joves perquè no se li revoltin, eh, o aquestes ajudes a, a la vivenda que també poden ser un, un efecte boomerant perquè no sabem qui se'n beneficiarà. I, per tant, la renda bàsica universal entesa com un 1.000 euros per tothom, ja sigui ric o pobre, 1.000 euros per tothom, i a partir d'aquí comencem a jugar tots amb aquests mínims garantits, Uh, això de, hauria d'arribar abans de que ens caigui la gran crisi econòmica uh, i tots els efectes de l'emergència climàtica, no? Em sembla que ens caurà abans la crisi econòmica. Tu veus però... possible aquesta renda bàsica universal? És un camí, és un camí. No sé si és el camí definitiu, però és un camí. I, i si no hi ha mesures millors, em sembla doncs, una, una, bona, una bona iniciativa. Eh? Uh, tinc els meus dubtes, perquè clar... Depèn de, qui, de, depèn de qui controli el món, no? Perquè si jo dono a tu 1.000 euros cada mes, però jo tinc la capacitat de provocar-te un procés inflacionari i pujar-te multiplicar-te per 10 o per 15 cadascun d'aquestes necessitats bàsiques de què parlàvem abans, aleshores aquests 1.000 euros, que semblava molt, es converteixen en res, no? Per posar un exemple, vull oh, no? dir... O un empresari podria dir, bueno, ja no el puc collar, no?, si del, bueno, no depèn dels 800 euros... L'empresari no li convindrà per això, no?, perquè, bueno, però, inclús, de forma indirecta, si, tu, eh, si la, tu, les teves necessitats bàsiques valen cada mes tants diners, si jo et multiplico el, aquests preus, que ja està passant, perquè això depèn de moltes coses, provocar escassadats, etcètera doncs, evidentment, podria donar-se el cas que tu rebem mil euros i diguessis on m'arriba, que és això de que, que els, els, els treballadors precaris, no? O sigui, estan treballant, però, evidentment, els diners que els hi donen són insuficients, però ens podríem trobar amb un món d'una retribució precària. És a dir, que hi ha d'haver un control públic de les necessitats. Control públic, control ciutadà. Eh? No, en parlem, no, no pensem només amb la, la pública com els estats, que els estats tenen un historial bastant discutible, bastant discutible i sou molt generós, però o públic i, o de la ciutadania d'alguna manera per evitar que aquestes coses es puguin produir no? i per tant aquí, doncs, per exemple, canviar el, la mesura de, de, del benestar que es fa a través del PIB Uh, per altres indicadors que, que no introdueixin, com estan fent els meus helandesos, uh, els paràmetres habituals pels quals es considera el benestar doncs aniria molt bé, perquè això ajudaria a canviar els conceptes culturals i pensem que el PIB, per exemple és una cosa tan sumament absurda, que tu amb una guerra Iraq tu vas i destrosses, com van destrossar els nord-americans tot Bagdad per posar una ciutat concreta i tota la destrossa no baixa PIB però les armes que s'han de destruir, que s'han de reposar i totes les noves construccions incrementen el PIB. És a dir, que tu estàs fent processos destructius i el PIB puja. I, en canvi, tu, per exemple, tu ets una persona que viu en el teu tros, que tens autosuficiència, que produeixes els teus aliments i que estàs sa i tu no generes res en el PIB. Tu ets una persona que al PIB no l'interessa, li perquè paga pocs impostos, pagues els que et paguen però en pagues molt pocs, Estàs san, no participes dels processos sanitaris privats, etc, etc. És a dir, que hi ha indicadors que semblen mentida. Aquí a Espanya tenim l'exemple del, de, del prestige. El prestige va pujar el PIB espanyol, perquè, clar, evidentment, totes les destrosses medioambientals no es quantifiquen com a tals. Eh? És allò, de la, de, de, en els processos planetaris, externalitzem eh? tots aquells comptes que afecten la nostra comptabilitat empresarial. Però això no vol dir que tu no estiguis deteriorant el planeta, tota la riquesa que ha generat el PIB està destruint el planeta i creant l'emergència climàtica i creant inequitat i creant desigualtats. Però aquestes no es comptabilitzen, no. El PIB ha crescut a costa d'aquí i a costa de les persones, que haurien de ser, diguéssim, a la, la, la, la destinació última de qualsevol política pública que mereixi la seva condició de pública. No hi ha més preguntes, senyoria. <laughs> sí, sí, així és. Um, Josep Caballol, si et sembla, escoltem-ho al mm, darrer o, o penúltim tall, um, per posar una mica d'humor, o més que d'humor... Val la pena. De, <laughs> la pena. de, de simpatia el, a tot això que estem dient. I aquest personatge, segurament la gent més jove no el coneix, però els que tenim eh, certa edat doncs, el vam escoltar a TV3. Es deia el Capitàn Siam. Molt bé. El futur del nostre planeta... Depèn no només de nosaltres, sinó de tots els que avui dia són nens. A tocar-los en la defensa de la vida i a favor del medi ambient és el sistema més eficaç per assegurar-los el futur i per garantir la supervivència del nostre planeta. Vinga, avall, que si és tard que ploure. Au, va, ja les podeu llançar. No hi ha contenidors de vidre. És igual, aquest també servirà. Va, vinga, que és tard i veure les notícies. El Capità Siam diu que els vidres s'han de llançar el contenidor de vidre. Ja n'estic fins als nassos, eh, del vostre Capità Siam Que els llenci ell en el contenidor. Capità Ancian! Eh, companys? Vaja, tu deus ser... El, el Capità Ancian. Mm, les meves filles n'han parlat molt de tu últimament. Home, company que les teves filles t'hagin de corregir. A mi em faria una mica de vergonya. Eh, jo ja sóc d'una altra generació, tu. Raó de més, company. Quin món penses deixar les teves filles si ets el primer de no respectar el medi ambient? Però encara ets a temps de ratificar, company. Eh, bé, eh, què, nenes, busquem un contenidor per vidre? Sí. Nenes! Què ens diu el capitan Sian? Diu que en aquest cotxe no es pot anar pel nit del camp. Els nostres fills tenen dret a heretar un medi ambient com cal. Cal educar els nostres fills en el respecte pel medi ambient. No podem passar la responsabilitat a l'escola. Hem de predicar amb l'exemple. I recordeu, els petits canvis són poderosos. Doncs aquest era el Capitan Siam i un dels capítols de les aventures del Capitan Siam que difonia el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Crec que una campanya prou bona. L'actor era... ah, és en Josep Parés i Casals, que també va ser conegut organitzar les curses de trineus a les muntanyes nevades de Catalunya, però també d'altres indrets en Pirena. No? I també fou president d'Amnistia Internacional a Catalunya. El uh -huh. capitan Siam, que l'he posat, Josep, per comentar una mica també la importància que té l'educació l'educació en tots aquests processos de conscienciació i que permeten els canvis. No tenim la divulgació, la denúncia, l'acció, però sense una educació no podrem fer, no podrem transformar la societat que que hem de, que hem de transformar no? per superar tots aquests reptes. La Generalitat de Catalunya va fer aquestes campanyes i n'ha fet moltes de campanyes. I, com dèiem abans, doncs estan per desenvolupar molts reglaments... ...de moltes lleis que serien necessaris, no? Però per entrar en el tema concret de l'educació, no fa ni un any i mig... ...que vaig tenir oportunitat d'anar a l'escola, de la, diguéssim, l'escola... ...a la facultat on s'eduquen tots els, els mestres futurs de Catalunya i no havien sentit parlar de l'emergència climàtica ni formava part del currículum. Hosties. I això, doncs, ens sembla definitiu, per moltes campanyes, però tu, a les persones que... que... Ja no parlo d'altres facultats, sinó que parlo on s'estan formant els mestres, no? Vam anar fer una conferència i ens vam adonar que, que hi havia un desconeixement profund. I això em dol molt, perquè aquesta és una decisió que depèn del govern de la Generalitat de Catalunya i que ningú li pot rebatre. Si no ho fa, és perquè no vol. Una. Dos. I, ja que parlem dels nens, i ara seré una mica provocador, però els que em coneixen saben que sempre ho dic, eh, reclamem a la societat pensament crític i debat democràtic, perquè això considerem que és la garantia de la llibertat i que, les coses que garanteixen que en el futur la gent pugui prendre decisions lliurement, però aquest pensament crític i debat democràtic també l'hem de fomentar en les nostres criatures i a l'escola. És a dir, que els nens, doncs, evidentment, han de ser receptors de tota la informació que d'alguna manera tenim la, la societat acumulada i que tenen els nostres mestres acumulats, però també tenen el dret de preguntar i fins i tot el dret de manifestar que estan en desacord amb allò que es diu. Perquè molts dels nostres nens de Catalunya han rebut a l'escola informació, per exemple, sobre l'emergència climàtica i han tingut problemes a casa, perquè els pares no, no, no coincidien. O a l'inrevés, pares absolutament conscienciats amb mestres que no estaven conscienciats. I els nens estaven al mig. Per tant, si els si nens els diem heu d'obeir, aquests nens els hi estem negant, els estem castrant la seva capacitat mental de discernir. No estic paran de nens de 3 anys, estic de parlant sí, sí. ja de nens de més edat. I això ho hem d'entendre. La obediència moltes vegades pot ser necessària, però no és una cosa que s'hagi de negar de forma absoluta. O sigui, els nens, les nenes... La ciutadania en general ha de tenir la capacitat de, quan està desacord, desobeir i expressar la seva disconformitat. Clar. Això ho de fer des de ben petits. I això no és la cosa que se sent més perquè aquest nen obeeix, està massa generalitzat i genera nens acrítics, i que em perdonin els que s'han pogut molestar, però a vegades aquestes coses s'han de dir... Sí, sí. I el que demano a tots i totes és que abans de dir que aquest és un ximple que no sap el que diu, que tenen tot el dret a fer-ho, pensin un moment i pensin, ostres, potser sí que... Potser exagera, però potser sí que hi ha una part de veritat. Sí, sí, hi ah, ha pobres mestres, eh, que és una de les feines més dures que pot haver-hi i, i són, en fi, autèntics herois i heroïnes... I tant són. ...amb la feina que fan. Però, que clar, en aquest tall del capitancià m'escoltàvem al final, amb la veu del Miquel Calçada, no?, de, a, sí. el de... El Mikimoto. El Mikimoto, exacte, de Flash FM, etc, doncs que deia que no tot ha de ser responsabilitat de l'escola i, per tant, que els pares també siguin responsables i que els nens vagin a l'escola amb, amb cert criteri. Però és que, clar, en, en, entrem en, podríem entrar en un debat que no tenim temps no. i que no farem... Però doncs no el, volia deixar de dir-ho. Sí, sí, no, Josep, em refereixo al, al model educatiu. Clar, el model educatiu eh, no està fet per hi ha excepcions i, i, i es fa amb tota la bona intenció del món i, i es fan coses molt bé, però, clar, no està fet per, perquè siguin persones crítiques, creatives, el, el model educatiu, els sistemes, en fi, no, no afavoreixen a, aquesta personalitat imaginativa, creativa, crítica amb, i aquesta capacitat de desenvolupament més enllà de l'acadèmic, no? Però, clar, eh, tenim, tenim molta feina acumulada i, i aquí hem parlat... Amb, aquí a la segona temporada vam parlar amb una mestra de, de l'escola d'aquí Sant Cristòfol, que és una escola centenària, i, i estan fent una feina boníssima sí. i, es, i es nota la vocació que tenen, però, clar, no, no poden anar amb tot. Els nens han de educats de casa i, i no pot ser una guarderia eh, als instituts i, i escoles, no? I els temps que vivim ens diuen que els arguments que han permès interpretar la vida estan canviant. I, evidentment, canviar els arguments que ens permeten interpretar la vida i, per tant, prendre les decisions de futur si estan canviant, la feina és ingent. Ho hem de fer ho a poc a poc i de forma continuada. Però això és així. I això és una primera cosa que hem d'entendre. De, per tant, ens afecta tots els àmbits de la vida... El món els canvis que s'estan produint en el món com a conseqüència d'aquest canvi climàtic. Quan abans el frenem, menys canvis, com més esperem, més canvis ens trobarem. Doncs amb aquesta redifusió, amb aquest fragment llarg de l'entrevista a Josep Caballol Vilallonga, que vam fer la temporada passada, a l'octubre del 2021, doncs he volgut fer un homenatge, un recordatori al periodista català que va morir aquest 8 d'agost del 2022. Si voleu escoltar l'entrevista sencera, la trobareu al cinquè programa de la tercera temporada, al podcast l'ecodelabai.org. I passen sis minutets ara mateix, passen sis minuts de les sis de la tarda. Aquest és el primer programa d'aquesta quarta temporada i... Espero que hagueu gaudit dels continguts de l'entrevista que he fet a la primera hora amb en Josep Lluís Plana de l'Associació de Caçadors d'aquí de les Planes d'Ustoles i si heu arribat fins aquí a l'entrevista amb en Josep Caballol, doncs... Eh... Espero que també us hagi interessat i hagueu apuntat algunes idees de tota aquesta feina que tenim per fer, no només per sobreviure cadascú en el seu món quotidià, sinó també a nivell global en aquest planeta que com veiem doncs, està patint, l'estem fent patint d'una forma que se'ns pot girar en contra o se'ns estarà girant en contra amb, amb tots aquests canvis no només climatològics sinó també ecològics que ens afecten eh, el dia a dia. No? També perquè depenem, al canvi a la fi, depenem també de la Terra. Formem part d'aquest organisme viu que és Gaia, no? la Terra... de la Vall, a Ràdio Les Planes. Amb la força dels que ja van marxar per no tornar, amb l'empenta dels que avui encara estan per mi. Som la gesta, un ideal, que s'avança, passa, que pas. si algú mai ens pren la llum calarem el foc boscos i brats, el més luxós d'aquest allar, per cuidar, per treballar no per vendre ni comprar Quan caurà l'ultim pastor comprendran el seu valor agafem dos forts les mans per acullar el nostre demà Doncs amb aquesta sintonia terra per sembrar per un Pirineu viu que també serà el nostre himne a partir d'avui doncs ja sabeu quina serà la música amb la que començarem aquesta nova temporada aquí a Ràdio Les Planes i espero que em vulgueu acompanyar també el proper diumenge i tornarem a partir de les 5 de la tarda i si no podeu escoltar el directe ja sabeu que teniu el podcast per escoltar la carta els programes que anem amatent setmanalment a l'ecodelabai.org Una cosa que m'ha quedat pendent de dir són les novetats que tindrem aquesta temporada, que us ho havia de dir al sumari, a les 5, quan he començat i, i se m'han anat eh, amb les qüestions tècniques, que aniré ajustant eh, diumenge a diumenge per retrobar doncs, una mica el feeling amb, amb la taula de mescles i amb les qüestions tècniques. I bé, tampoc és que tinguem tantes novetats, ja us n'he dit una, que és la sintonia, que estem escoltant de fons, també... Espero poder fer una tertúlia cada mes i, per tant, eh, tindrem noves veus, nous col·laboradors que eh, bueno, farem aquestes xerrades un cop al mes, si pot ser, espero que sigui possible, en les que parlarem de diferents temes i, sobretot, doncs, de temes locals, però amb aquesta visió global, oi? Perquè tot està interrelacionat, com molt bé sabeu. Ara, ah, doncs sense res més, us agraeixo que vulgueu acompanyar-me i gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Fins aviat. Ens escoltem el proper diumenge. Al llarg dels anys, un poble batega entre roques i estalls, amb l'horitzona. De...